genom krig. Det berör om inte i ryggen. Om de gör det där nere i Mellanöstern, men de ska förbanda mig inte komma hit och lösa sina konflikter i Sverige genom att använda våld. Då då är det bara att åka hem. Då är det bye bye, va? det är bara att försvinna, stick härifrån. Jo, ja, vi har ju massor av exempel på att till exempel det här mångkulturella samhället vi inte är så integrerade. Om vi tar asylingarna i Södertälje, de kom hit för vi har vet inte även 20 år åsen som de kom hit. De har försvunnit ju byggt upp ett ghetto där de bara bor assyrier. De har ingen lust att att integrera sig i in vårt samhälle utan de vill leva som en liten stat i staten. Och så är det ju på alla andra och titta på Tensta och Rinkeby. Så den här assimileringen som som de där alla veckan med i Sverige, jag vill leva svenskt, det var skitsnack för det vill de inte utan de vill bo med sina kurdkompisar i Tälsta Rikeby och ha cykkel och där och en stor socialbyrå gå till. Och så vill de ha vad heter det andra folkslag vill ha det precis på likadan. De vill inte integreras någonting i, i Sverige och bli bli en en ansiktslösmassa utan de vill leva med sin kultur här i Sverige i sina områden de är inte ett dugg intresserade av att leva ihop med svenskar. Däremot så är de intresserade av att ta ta del utav vad våra föräldrar har slitit upp det här samhället till ett välfärdssamhälle. Det däremot är de väldigt intresserade utav. Mm. Så uppfattar vi det då i alla fall. Jo. Ja. Och det kan vi se om vi pratar om det stora invandrarlandet i EU som till exempel. Vi ser exakt samma tendenser där. Vi ser hur människor ja, organiserar typer delar upp sig. Vi har Harlem där vi har negrer, vi har Bronx där vi har mexikaner och folk med spanskt ursprung. Vi har svenska små orter, vi har svenska små platser inne i städerna. Vi har samma sak tyska delar av städer. Vi har holländska, vi har engelska delar Och det det är välstå för att man söker sig till sina egna. Jag menar om jag åker ner till Nigeria och så kommer ju det jag automatiskt bara för att jag kommer över till ett annat land att väl blanda mig med nigerianer och vi säger om det finns chilener så blandar jag mig med dem också och pakistanier ja, vi säger det att det finns där. Jag börjar inte blanda mig med dem bara för att jag flyttar till ett annat land. Då jag söker ju upp mina intresseföreningar i det här landet jag har flytt eller flytt eller åkt till eller vad det vill. Och lever tillsammans med dem har mina se där jag vill inte bli någonting annat än en svensk och tro mig de som kommer hit idag vill ingenting här 16, 19 och 30 16, 19 och 40 16, 19 och 50 16, 19 och 50 16 20 och 0. 9 maj. 16 20 och 10. Ja, det verkar fungera. Vi har den 9 maj då eh 2015 här och det är kulturföreningen i Gallarhornet här uppe i Dalarna som har Sveriges Radio Svensk Radio och ansvarig utgivare här uppe i Långsjutan är Gunnar Andersson. Vi ska ha med oss en bloggare från Karlstad också efter klockan 17:00 här på Skypen, eh Karpstrypan. Och vi ska även spela in Radiokvanta också här strax innan. Jag pratade med Julie Lindberg också här eh, igår var det väl Det var ju lite problem med sändningen på Radio SD sist ta förra dödanden där. Det blev en del rundgång i studion. Som inte var så lyckat kan jag säga. Ja, det här är ju material det här som kommer från sdarkivet.se så här strax innan pratade du. Eh, det är så material som kommer från sdarkivet.se. Och det är någonting som ledningen för Sverigedemokraterna inte tycker om. Man rotar i partiens gamla historia. Men det går inte att sopa undan det här, det är ju gamla radiosändningar och det är Anders Klarström som vrålar så rösten spricker i megafon och så. Ja, den 9 maj 2015 har vi en live-sändning här då, eller live-stream. Över kanal 1 och 2. Och över kanal 3c 4c och 5c. Vi hörs till exempel hörs vi på sverjkanalen.bloggplatsen.se. Och eh, långt mer än 43000 besökare och lyssnare från hela världen har vi då domänen sverjkanalen.com och jallerhonet.tk och jallerhonet1.tk med en spegel på natsol.tk. Man kan också lyssna via mobiltelefoner och smarttelefoner alltså och via olika webbservrar med egen mediaspelare och liknande. Och eh, Sverigekanalen.com har också företagsannonser som uppmanas att eh, besöka och även handla hos dessa företag så att det kan ge inkomster. Ni kan också göra som Kent Andersson i Nacka här skicka ekonomiska bidrag till plusgirokontot 634 252-1. Sverigekanalen.se skicka års ekonomiska bidrag på 634 252-1. Blir genom medlem också i kulturföreningen Gärrehornet. 100 kr. Glöm inte att ange din e-postadress eftersom vi inte skickar ut några medlemskort. På avdelningen nyheter på sverigekanalen.com så kan man också se en del böcker, tröjor och annat som Jällrehonet säljer. Alltså på svejkanalen.com och i menyn så går ni till avdelningen nyheter. De två inbäddade spelarna som eh, bägge sänd ut kanal 1 är eh, borta där. Och eh, det gamla schemat där ersatt ersatt med helt ny text och är justerat och uppdaterat också i ett sommarschema. Vi har alltså ett sommarschema mellan maj månad till och mer september månad. Då är programmen månad till fredag samt söndagar börjar klockan 18.00. Och lite ändringar och så i schemat där. Det justeras och uppdateras också hela tiden. Mellan maj till september är det sommarschemat då. Och sedan oktober till april är det ett vinterschema. Och så efter sjutton ska vi ha med oss karubstripan på skypen. Jag ska inte glömma bort att spela in min gamla tekniker i Olle Lindberg också först. Kent Andersson var med i socialdemokraterna i Stockholm på 1 maj och höll dem i handen och sjöng internationalen. Det tycker jag låter mycket skrämmande, men idag så har han faktiskt hos Sverigedemokraterna istället eh på deras vårtal på Liljehall eller på långholmen. Hur man kan gå tillsammans med Socialdemokraterna på första maj, det kan ju inte jag förstå om man är en svensk patriot. Nu eh, har ju Socialpartiet var, varit riktigt den här rasistpartien en gång i tiden tillsammans med gamla Centerpartiet då som hette Bondeförbundet och bildades av en eh, antisemit- och judahatare. Eh, dåtidens idéer alltså. Det är inte många som känner till det där. Men eh, vi får väl en rapport sen från Kent Andersson och hur det var där jag kunde se lite bilder i alla fall från kvinnorna tror jag som kom från Polen. Som åkte tåg upp till Stockholm. Att det var rätt så grönt och fint där i parken och lite kanske så halv halvklart väder. Ja, det har väl inte varit så jättebra här. Vi har väl haft en del regn också. Framförallt har det varit tämligen blåsigt och kallt. Kalla vindar och en del regn också va. Men det är klart det behövs ju regn här på vår kanten nu också då. Jag har jobbat mycket hårt med eh ja som admin då eh, på bloggar och på svärkrallen.com och gjort en massa arbete med datorer och sånt och rensat bort olika program och fått tillbaks här nu i juni då 5000 så att nu har jag ju beställt mig för en smartphone från son nu med Android från NetOnNet 995 kr kontant betalt och sen tänkte jag ta Tel2 5 GB per månad och 99 kr. Vill jag babbla i den smarttelefonen och skicka SMS och MMS så får jag också betala. Så att det säger fram emot faktiskt för uppkopplingen skull. Man kan lösa med vanliga hörlurar också på en 3,5-hane eller eller paret ihop trådlösa hörlurar med Bluetooth. Till två Eh Grannsting Sverige hade också här på Youtube kanalen en längre intervju via mobiltelefon med en tidigare partiledare för Nationaldemokraterna också som berättade om alla svårigheter som det partiet upplevde under sina år. Jag var ju också medlem under några år och sen även för Radio ND på Sökomsnärradio också. Men det var inte så mycket som fungerade och det var ingen större framgång. Marko Abrahamsson var inte någon vidare bra partiledare heller. Det var mängde med interna motsättningar, och avhopp och såsält så det. Det laddade ju sig slutligen ner också. Och sen ska man kanske inte välja ett namn som låter nästan likadant som <laughs> Sverigedemokraterna. Ska jag säga som har varit aktiv inom eh, Sverigepartiet i, i Stockholm och för eh, det som jag gick vidare med sen Nationaldemokratiska partiet. Det är mycket lilla hembygdspartiet som var jag var medlem i det som sen blev konservativa partiet. Och sen var jag också medlem i Nationaldemokraterna. Men som sagt, vad? nu närmar sig Sverigedemokraterna här Moderaterna faktiskt. Och Moderaterna börjar bli desperata här nu. Nu förespråkar man inte permanenta uppehålls i stället utan nu är det är ett tillfälligt uppehålls i stället. Och efter tre år så måste man ha fått någon form av egen försörjning eller liknande för att få stanna i Sverige tillfälliga uppehållsstånd och en 3 års regel. Så det börjar då som sagt till ligga blir lite tuffare tongångar. Och hon batrar där, hon är ju tillsammans gift gift med en kille från Indien men inser att att att Moderaterna tappar nyckel här alltså. Sossarna är nere på 27 och Moderaterna ligger på 25. SD eh ligger vi någonstans närmare 20 här nu va. Det börjar ja. Får vi se om vi får några rapporter från Kjernt Andersson också. 9 maj 2015 i alla fall och vi har inspelning i recording här. Så att jag har jobbat en hel del med ändringar och det nya sommarschemat och grejer och rensat bort onödiga program från datorer och såna här saker. Att de blir lite piggare. Men jag har ägnat mycket tid åt det här med jag kan inte se mycket om surfplattor och smarttelefoner och såna här saker men. Jag har väl troligtvis nu bestämt mig i alla fall, i alla fall för en Sony som har fått bra betyg och köpa den kontant också. Annars är det långa avbetalningar också, delbetalningar som blir ännu dyrare. Och eh målsättningen är väl sen att kunna köpa såna här trådlösa hörlurar också med Bluetooth. Och så va, men det är ju mycket att lära sig. Veta vad man ska gå in i menyn och produktanvisningar och grejer och. Nu ska jag aktivera ett abonnemang och grejer på Telia 2 här. 99 kr för 5 GB. Om skulle inte 5 gigabyte räcka så måste man lägga till eh vad var det nu då för att få 20 gigabyte. Vi har också 4G faktiskt i långsittan också här. Men eh, vi hoppas lite på bättre väder också. Nu börjar ju här grönska lite grann. Björkarna är på gång. Kommer den här riktiga värmen och björkarna kommer alltså då får jag i mitt helvete med klådan men jag känner lite grann att det småsticker och har så här men eh, varning för kraftiga vindar och på månd måndag var jag till returstationen där de asylsökarna aldrig går för de slänger ju allting sorterar ju ingenting och gick jag hem och på torsdag var jag slängde en soppåse och kollade min brevlåda också jag har kopplat ihop eh, stereokablar, adapterkontakter och grejer så att den här laptopen nu kan användas för livekörning sonden tar bara emot en signalen för mikrofoningången där. Så att jag har mina problem här med allergi och sånt. Det har ju blåst ganska mycket och en del regn har kommit också. Det har ju varit lite sol också va. Men det är ju de här kalla vindarna har rätt vad det är så kommer det regn och väder också. Jo förresten, i Om ni är fredags och ni lyssnar ju på Sverigekanalen på fredagen. Så kanske ni undrar Varför Sverkerollen försvann ett tag där men det är ganska enkelt att förklara det blev ett mycket oväntat då plötsligt strömavbrott på fredagen det var inte så länge man jag vet inte om det var 10 minuter sen så sen startade jag snyggt upp B-datorn igen det var inga problem att logga in och så C-datorn verkar ha lite tjafs med internetuppkopplingen och IP-telefonen några timmar innan det stabiliseras så det är bara C-datorn som är i KO Än har det inte kommit in några pengar på de här företagsannonserna, fast det är över 200 visningar. Det krävs väl att man går in på de här företagsannonserna också och genomför köp. Så får man provision. Så att besök gärna de här kabelbutikerna och tårn. Brabrillor.se och, bra, bra och USB-grossisten och vad det nu är. Vi har lite webbhotell också va, och så var det väl någon som sålde hörlurar också. Så jag tänkte den här smarttelefonen skulle ersätta de här små MP3-spelarna faktiskt. Det är svårt också när man läser recensioner alltså. Det kan ju vara 10 stycken som tycker att en produkt är superbra va. Och sen kommer då den sista recensionen där de skriver att den är produkten är helt värdelös, den gick i sönder direkt liksom och så tänker man fasten tur ska man köpa den där. Eh uh så att det verkar ju var att så vår aktivitet var det. Det var några gapalser i 20-tal där och tårt tårt. Kvinnan var på plats också. Eh faktiskt. Eh och lite klocker på klockorna. Ja, det här är ju gamla Bo Nilsson till exempel. Jag sände ju närradio på Gotlandsgatan på Sverigepartiet och Bo Nilsson blev osams med Lasse Lind då så att han lämnade ju när radion och gick med i Sverigedemokraterna sen hörde jag han, han under några under några år kanske fyra år på Röd ST istället då. Bängte man hade också lämnat Sverigepartiet då. Men jag och Lasse Lindor några till fortsatte kämpa under några år faktiskt men det gick ju inte i längden och samarbeta med Lars Lind det var ju helt omöjligt. Det var ju en fullkomligt psykopat missbrukare typ. Så att det började på 94 så upplöstes Sverigepartiet faktiskt men det var Lars Lind hade såna här falska papper han sände fej fejkade möten och såna saker. Men i december 95 så var, så blev studion förstörd. Studiot 39 attakampen. Och enmanspartigubben Perse Brunström också, eh, alkoholisten, han gick i bort den 23 mars också. Ja, och det är ju häftigt att höra Klarste måste jag säga faktiskt, men jag vet ju jag har ju bara träffat Klarste med en gång den 6 juni på Normans torg då på nationaldagen. Jag kan inte hitta den videofilman men jag stod ju framför honom, nedanför lastbilen där och det var ju fantastiskt. Det var ju solen, sken, ungdomar svenska flaggor, inga poliser inga motdemonstranter en invandrare med naken överkropp och det var folk som filmade det förutom jag va och ljudet där överförd till ett kassettband. Men att hitta den kassetten är inte så lätt kan jag säga. Man får ju grevas ifrån med högar utav kassetter i olika lådor och kartonger och sånt här. Så det är ju ett enormt bandarkiv va. Det tar ju på krafterna bara att försöka hitta en enda kassett i den här in här enorma röran. Jo, jag pratade med Larsdömen en gång på telefon också från dåvarande bunken där på söder och eh, han var mycket imponerad ut, utav mina närradiosändningar på Stockholms närradio som på den tiden var ja, eh, sändare på 20 watt alltså. Men det eh, var ett mycket bra antänläge på Hötorget där på femte höghuset så att det gick väldigt långt ut i Haninge och nästan fram till Södertälje faktiskt. Det rinner in då. Det vet också att Klarström tog över en flickvän från Uppsala också en blond Sus Susan och flyttade ner till honom i Göteborg men han var ju mycket besviken också Klarström. Jag hjälpte SD i Uppsala också 94. Jag bodde i Allbunge då. Och så satt upp klistermärken och, och sådana här saker. 13 000 röster liksom, det var ju en mycket stor besvikelse för Anders Klarström. Och han lämnade också, jag vet inte hur det gick till på det här mötet, när Mikael Jansson tog över faktiskt. Men sen, eh, han hjälpte och läste i Göteborg i 1995 och sen lämnade han partiet helt enkelt och det är, eventuellt ta han bytte efternamn också. Nu låter intressant att veta vad Anders Larstram tycker om utvecklingen för Sverige under de här åren som har gått sedan han lämnade Sverigedemokraterna och hur utvecklingen för Sverigedemokraterna och dess politik och de här uteslutningarna och såna här saker bara han har åsikt i det då såna här saker vad det skulle vara väldigt intressant faktiskt. Sten Bon Nilsson lämnade ju också Sverigedemokraterna och gick med sig i National socialistisk front och så blev det något bråk där också va. Jag var idag pensionär och stödde ju då den här motståndsrörelsen. Och de har ju då registrerat som sig som politiskt parti va och jag var ju svårt att tro liksom att nationalsocialister skulle vinna några framgångar i Sverige när när till exempel svenskarnas parti fullkomligt har misslyckats med någonting. De har ju inte kommit in i en enda kommun va. Fast jag vet att det stor del kan öppet acceptera med deras radikala man hör då Klarström brålar och det är ju väldigt fostilländst och starkt radikalt nationellt budskap men det kan man ju lugnt säga att med Anders Klarström som partiledare hade ju Sverigedemokraterna aldrig någonsin kommit in i den svenska riksdagen det var ju alldeles åt eh, helvete eh, bra men det var ju alldeles för för radikalt vad det, det hade ju skrämt bort eh, så mycket människor helt enkelt vi ska ta och det står inte galn på utanför Riksdagshuset 94. Vi hör en ganska upphetsad eh, Anders Klarstedt också. Han håller i någon broschyr också som sån här, någon statlig propaganda broschyr som ska spridas över alla hushåll som han blir förbannad på och så river han sönder den helt enkelt va. Då. Ska ta och då står och eh, kommanderar ner i botten på spellistan här så ska vi lyssna lite grann igen här på en ganska upphetsad Anders Larsdöm 94 här utanför Riksdagshuset. Det är mycket bra måste jag säga. Eh, verkligen häftigt. Eh, han är min sagt förbannad här. Kameraracer. Svenskar. Hur står vi här? Ännu en nu en Engelbrektstad. 1994. Nu ska vi läsna lite grand. Och avgörande mål. Det var vår ett val där vår rörens östår Som en enad kraft Med vägen i bort Från nationell självutlåning Barberi och förfall Anstiftad av förbrytare Som sitter där! Ja. Sedan den dag jag blev ordförande För Sverigedemokraterna 1989 så har jag bara starkt i min övertygelse om att vi har rätt. Och packen för andra sidan, håll fel! För sanningen är att där inne finns inte en enda människa, inte ett enda parti. Som vågar göra någonting åt eländet och den utveckling som Sverige är på väg in i. Ett totalt sönderfall där vårt land håller på att skänka stort till främlingar och inkräktare som inte har hemma här överhuvudtaget. säi vad är rupe istället en turfolk på rätt men vi ser en ohemma befolkningsexplosion i hela tredje världen ett tryck som bara ökar år efter år med ökande strömmar som vänder in över vår kontinent Och vi har en nationell frihetsrörelse och det finns, ni ska ni känna, vi är inte ensamma. Det finns nationella frihetsrörelser runt om i hela världen som liksom vi samlas och kämpar och fortsätter att gå framåt, framåt, framåt, framåt. Nej men hej, vad säger jag med det? Det är hos er som framtiden vilar Och framtiden, Sverige Det hänger på er Och ni ska veta det Att det är inte de invandrarna som är Sveriges framtid Det är Sveriges ungdom Det är här i Stockholm, Sveriges kubbundstad Ska man bygga en moské En moské som ska ha Som talar om att Då är jag bara Då är jag bara de säger att de inte ska ha bönutropning De säger det, ändå bygger de en minaret Ändå bygger de en bönutrop, bönutropningstorn Som är 14 meter högt Vem som helst begriper vem Som har lite mer vett Än de där trökarna de här inne Så Att om det här får fortsätta Så är det många år som kommer att dröja Innan deras krav ställs på Att de ska ha bönutropning Man ska flyga överallt på sina mattor Och be till Islman Här, det är det HÅHÅHÅHÅHÅHÅHÅHÅHÅHÅHÅHÅHÅHÅHÅHÅHÅHÅHÅHÅHÅHÅ You're beating me back in points! That's right! Alla barnen ska få stanna utan vidare Sverige Det bestämmer de Det är 20 facket Alla barnen ja, Det som kommer hit av och ta Får ta hit sin släkting Får ta hit sin släkting, släkting. släkting. Svenskt rekord på att få ta hit släktingar Det är 277 människor 277 människor man undrar vilket Sverige som de är den har i den milantiska håll framtiden. Karl Biss, den är hans förändrade som blev statsministern 1991. Vad har han genomdriven? Min skärning med allt för de som har det svårt. Hur mycket av arbetslöshet. Folkpartiet lovade att vi skulle befria Sverige 1991, sa man. Han har varit med att befria Sverige om hundratusentals arbetsuppföljning. Och genom EU-medelskapen och massinvandringen såg man på att befria Sverige svenskarna ifrån sitt eget fädernesland. Vi ska bli fler Sverige från fullpartiet nu! Hallå! <trafing> <trafing> Sverige! Sverige! Sverige! Sverige! Man undrar var det har blivit av med den gamla socialdemokratin För Albin Hansson skrev 1927 ett skrift Sverige och svenskarna Tade i landet talade på 60-talet Om att det var viktigt stärker, att Sverige kunde ha homogen och svensk Alltid kan vi ju glömma, ja, och lite knä på varandra, inre liberala trömmiga idéer, de 68 vänsterns element, deras harsch trömmiga idéer, som styr röda här. Och därför är det lite konstigt att vi håller på att se Sverige gå mot all grövda oss fram. Häls haken! Häls haken! från september 1994 då ska vi resa oss då ska vi bli så många så att de inte längre kan ignorera oss än så längre är det en ganska marginel rörelse men dagen kommer uppgöra Rundsens dag den ska jag komma! I must be born.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 Mellan du skjøna, du herlige land Du kronabland, svea rikets lønner Og kommer jeg en mitt i det forlovade land Til Jeg dør om en gang ifrån værme jeg enn ø vet aldrig jeg meg om ja, der vil jeg leve ja, i varmland jag tåger mig ännu så vet jag att aldrig jag mig o land i varmland ja, där vill jag Det lykke Førnøjder Dess daler Og skog Ge meg Tusnadens ro Og luften. Så vil jeg somna så stille en gang Og vila i værmlenska jorden Og få kjærne sjunger sin ljublika sång sov vilja som na stilla en gong o vilja i varm ländska mikrofonen igång. Vi väntar på Karpstrypan skulle logga in efter 17:00 här då. Han skulle ju medverka men vi får väl avvakta lite grann här. Har ni Skype så kan ni ringa in till studion här på Skype då. Sverige kanalen. Vi får avvakta, och vänta lite grann här och se om Karpstrypan kommer att medverka eller inte. Det kan ta några minuter ibland av olika skäl. Det är ju efter 17. Han är i Skype så kan jag så medverka. Eh uh, Nu händer något. Nu kommer han. Han är grön. Vi ska inte uppsattas Skype just nu. Vi har en livesändning här. Vi kan inte hålla på med sånt just nu. Tack för det. Och jag tror vi får kontakt kontakt med Karls det här då. Då har vi någon som sliper karpar här då. Ja, det skulle väl vara vad gör det som det heter. Men hörde du hörde du när jag spelade upp Anders Larström från 1994 här i Stockholm? Eh, ja jag satt och lyssnade lite grann på på sanningen ungefär en kvart innan. Det är väl mycket möjligt att det var det jag hörde då i så fall. Det var väl lite ganska hyfsat lojalt spelar det tycker jag. Han ja, var ganska upphetsad där faktiskt. Ett radikalt budskap faktiskt. Ja. Ja, men de hade ju sina orsaker. På den tiden så var ju Sverigedemokraterna ett helt annat parti än vad de är idag. Ja, mycket, Om... mycket mindre faktiskt. Och jag pratade med Anders Klarstäm en gång från kansliet. De satt i en bunker vet, och gömde sig på Södermalm där. Och han uppskattade verkligen mina radiosändningar måste jag säga. Och han var mycket besviken också efter valet i september 1994 när jag bodde i Uppsala. För det blev nämligen bara 13 000 röster. Och han avgick sen, eller hur det nu gick till på det här möten, när Mikael Jansson tog över sen. Ja, efter när Mikael Jansson tog över oss så var det väl inte SD så riktigt likt Och om han ska fram så är det inte så värst mycket av SD som finns kvar idag tycker jag eh, Anledningen till att jag kommer in på det Det var intressant att du nämnde SD överhuvudtaget faktiskt, kära programledare För att jag sitter just nu här med en artikel framför mig Från fria tider där, Som publiceras 1946, den sjätte varje Tidra ja. veckan här ja. Jag tror du kanske till och med har läst artikeln Nej, vad, vad heter den? Eh den artikeln heter så här Östledens arbetar invandringspolitiska program dess hela här. Ja, jo, den har jag tagit upp så det där det den är borttagen, ja. den är borttagen från hemsidan. Från fria tider. Ja, alltså är, alltså är, är på, äh, ja, Sverigedemokrat Ja, jag styr kurir och Karlsöder. Ja, från Sverigedemokraternas hemsida så är är, är det borttaget jag. Ja, har ja, läst och, och bott, det finns dem på fria tider. Eh uh, det här är alltså Jag vet inte hur, hur många lyssnare som känner till detta, men det här är en ganska skrämmande läsning faktiskt, jag förstår att Sverige har pratat om hemsidan, den har ju blivit uppmärksamma Men som tur är så finns den här artikeln på Fria Tiders hemsida, denna fantastiska nyhetssajt över huvudtalet har publicerat det här Och det här är en ganska skrämmande läsning tycker jag, som jag sa förut då, och som du, vet, som du själv tycker också, så jag inte, jag är jag inte ästlig riktigt likt det som vi, har, vi ser ju att SD framför oss Tycker jag i alla fall Jag har pratat med flera Sverigedemokrater Om det här Några, några som repositerar partiet På några olika ställen i landet Och all, de som jag pratade med Som jag för övrigt känner Tycker det är skrämmande Jag tipsade en, en god vagn till mig Om det här Som är medlem i, i, i SD Ska inte säga vilken ort det frågar om Men jag kan väl säga så här Att han blev chockad när han läste det här han sa vad är det som händer med mitt kära parti Vad är det som har hänt, jag känner inte igen min, mitt parti längre Och han är ju en av de som har försvarat Mattias Karlsson Som partilöv Men efter det här så gör han inte det längre vad jag vet Och jag vet också om att han sitter och lyssnar på det här programmet just nu Och jag kan ju dra lite grann vad det står om den här artik artikeln Det står bara så här då då det fliken åsiktsdokument på Sverigedemokraternas hemsida återfinns ett långvarigt inriktningsprogram för ol för olika områden som kriminalpolitik, skopolitik och så vidare. Men eh eh något dokument som rör partiet stora profilfråga invandringspolitiken går inte att hitta någonstans på hemsidan trots att det står nåt existerar. Och jag står flera tider har tycknum fått tag i det alltså en kopia av det invandringspolitiska programmet som antogs som meddelat på partiets årsmöte i maj 2007 då. Detta dokument innehåller tydligen flera skarpa formulerar och står bland annat fast att svenskarna på väg att bli en minoritet i sitt eget land. Kan det kan inte vara några citat ur det här dokumentet. Det står bland annat så här. Vars invandring tillsammans med den höga na, eh, nativiteten hos vissa invandringargrupper och frånvarande av en assimileringspolitik innebär att svenskarna inom några decender riskerar att bli en minoritet i det egna landet. Den utvecklingen kommer att påverka alla aspekter av samhällsmedveten. Livet och förvandlar vårt land till oigenkämdhet Detta är då en av de sakerna som står i dokumentet eh, Nu var det tydligen Tidigare i veckan då, Var det tydligen en källa Inom SD som uppgav för fria tider Att det var en kontroverslig enda SD-toppen Mattias Karlsson som beordnade En it-tjänsteman att köra över medlemmar Och rädda bort programmet från nätet Enligt denna källa har Karlsson Tidigare uppmärksammats för sin ambition Att för att partiet är en mer breds liberal riktning med mindre fokus på invandring. Det är ju för sig det är väl inte någon nyhet direkt ja, att att det är så. Det ser var är klart och tydligt vad som har hänt med Östergötland, att Elias Karlsson blev partiledare för Östergötland och kan fortsätta tydligt och köra partiet i botten. Eh eventuellt de senaste eller att det så att hans våldssätt det verkar vara att göra Östergötland till någonting Östergötland inte är. Och ju till exempel då proklamerat rätt jag nyren att han skådat att SD ska bli ett antirasistiskt mittenparti. Eh och Källand säger tydligen också så här att Karlson gjorde det här på egen hand vågar att gå emot ett demokratiskt utifrån landstora. Det är ju beslut för vem det bara vad som ska vara tillgängligt för medierna att få läsare kan ha tycker och säger då Källand. Fri tid har då till att prata för att utpeka en tjänsteman tjänstemannen som Barke Kander eller, eller vill debattera uppgifter då och Astrid Persjöf Henrik Winge eh för det att jag att Mathias Koss skulle ha legat bort det beslutet tycker inte det är direkt förvånat att han gör då tycker jag. Eh ja det här är som sagt var ganska skrämmande läsning. Eh och eh, ja vad ska man säga? Eh dokumentet finns som sagt publicerat i den här artikeln på Fria tider och artikeln heter så mycket som så vad sa tidningen om inte annat så säger jag du. Artikeln finns på fria tider för läsarna som vill läsa och heter så här SD leder mörkar invandringspolitiskt program. Läs hela här, vet du. Och det här tycker jag jag tycker att det är en ganska skrammel läsning. Samtidigt så visar det också att Mattias Karlsson ytterligare ännu en gång bevisar att han inte är rätt person att leda Sverigedemokraterna. Och jag tycker det är skandalöst att Tim Öhansson låter den här skiten fortsatta alltså jag tycker att det på ren svensk är det så du säger jag det här men det är på ren svensk för jävligt. Det här är inte det Sverigedemokraterna som väljarna vill ha. Det är jag helt övertyga dem. Och jag förstår inte hur Martin Karlsson tänker liksom vill han att Sverigedemokraterna ska åka ut i riksdagen och lägga fram frågor och men som här partiledare som har det så behöver Sverigedemokraterna inga fiender. Fiender tilläst sitter ju bara och luta sig tillbaka få sig några stolar och skratta åt hela spektaklet för vad håller på med. Och nu har vi tycks ja, nu tänker jag inte bara på det här som hade eh, gjort det verkligt utav eh förra måndag blev väl eller var det nu i måndags tillbe när han eh, ja, de 20 BDM:ar som skulle utesluta Socialdemokraterna blev uteslutna och då de större delen utav dem och fanns bland eh, flan, eller bland eller fanns då i så det från Poddskuggbund SDU alltså sådär Poddskuggo och Gustav eh, eh Karlsson då vad det är väl tal om som blir utslutna och eh så var det ju flera personer som stöttade de här personerna som blev uteslutna då blev också utsedda. Jag tycker att det ska då det. Jag tycker att Mattias Karlsson borde skämmas över hur chef att är ingen bra partiledare uppeborg. Utav en vaksfullkomlig person som tagen blir på sig själv och sin egen makt än han tänkt på partiet. Hade han lite rågruggen så skulle han avgå som partiledare. Men hörru, han hörru. Har har har rätt. Ja, han det har kontakt med Sverigedemokrater som är i de för, de är förtroendevalda i kommuner va? Eh uh, ja är då med de gör det i alla fall. Ja, men, jag vill fråga jag försökte gå in på detaljer. Nej, nej, sagt. nej, men fråga så här liksom att Karlsson har bestämt att SD ska vara ett socialkonservativt parti med nationell eh, gr grund då va. Och fråga så här liksom hur många Sverigedemokrater ute i landet eh anser sig vara socialkonservativa? Det är inte det är inte många. Va? Nej och för det första var Eva några av de sociala konservativa att få det klart för mig har du en aning om vad man det då för någonting? Ja det värsta är att då då då, då ställer man i partiet på på högerkanten helt klart. Ja. Då blir man ju socialkonservatism har ju diskuterats en del eh, hos motgift där man menar att det finns inget som heter socialkonservatism när man ska komma även då av att hamna i på på Albert Hall så stod han med försvaret han var inte en saldo social konservativ vad är socialkonservatismen vad som gick fram att ska man ska man byta det verkar ju som att att jag hör håller på i, i i det gamla Sverige så var det så här att de konservativa de stod för kungen och förståndet de ville bevara de gamla traditionerna de ville liksom inte förändra vad för nya socialister okay. socialister och kommunister de ville liksom förändra och till och med med, med våld också med med liksom som revolu väpnad revolution men de konservativa ville liksom bevara det gamla med kungen och förståndet och traditionerna och liksom och kyrkan och ibland prästerna och liksom det här som det har varit som tidigare va de liksom inte inte för, de stod de var emot förändringar så att säga det var inte bara en konservativa de, de var höger liksom va? och vänstern ville liksom förändra och kommunisterna ville göra det med våld Ja Så var det ja, det, är, det är skrämmande Det är lika skrämmande som Kent Andersson i Nacka att han kan gå på 1 maj tillsammans med sossarna hålla dem i handen och sjunga internationalen utan att skämmas och han kallar sig för svensk nationalist va ja, det är ju lite motsägelsefullt då måste jag säga. Jag tycker han var ju väldigt vettig du sist jag var med eh så våran ju väldigt vettig i i Israel kanalen där har pratat om det. men jag tycker är det är högre som du säger så här är det skandal har borde inte kallas för för sionist som har gått med i första majtoget eller huvudtoget tycker jag så att Han tycker att... andra person som kallas för sionist ha gjort i så fall men det är väl väldigt få sionister som går med i första majtoget så De här de här de här sionistiska judarna som är med i högsta ledningen och till och med Jon Sahforsöder som stöder Israel liksom det <skratt> finns ing finns ingenting som är så rasistiskt jag menar Israel tar bara emot judar alltså de här icke patienten araber det var de araberna som blev kvar som de som de inte fördrev de fördrev ju alltså då 1948 750 000 olika folkgrupper araber till exempel och dödade ja. de dödade dem också för att kunna bilda staten i staten israelerna sionism är alltså en form av judisk rasism alltså Ja så sionismen vad man kan man kan vara så att att sionism är väl judisk nationalism Ja men den den går ut över andra folk ja, tog på det där med ljudar och så där. Jag är så satt jag faktiskt och läste, jag hittade ett gammalt textoklag här, måste ut av Folktribunen. Ja, och vet han här tidningen Klass ja. Lud var var redaktör för. Ja, just det. Och där stod det ju bland annat, vänta, tar jag så bara hämta tidningen till toppen. Halvangen av tidningen kunde inte ha det. Jag gör i minsta den där faktiskt Folk den hette Folktribunen hette den. Det är ett länge länge sedan den tidningen kom ut. Ja, det borde det. Jag sitter här med ett exemplar faktiskt. Jag hittade exemplar, det exemplaret då är vi i bokhyllan här. Ja. Eh, det är ett exemplar utav Folklivet nummer 1 för övet utav Folklivet mars 2000 där. Och det är en gammal klassiker som ja. man borde rova in och sätta upp på väggen tycker jag. Men jag alltså passröd för att tid utav för att tidens att jag tänkte ju göra att jag misstänker att de skulle förstöras då. Men det var ju intressant Du snackade om det här med Israel och judarna Det står ju en artikel i just det I just det exemplaret här Som handlar om Israels dåvarande Under primärminister Ehud Barak då Så han enligt vad han så står här Så ledde han en mordpatrull År 1972 Där han eh, Kan dra lite kort här Vad det står om här År 1972 ledde Barak en israelisk mordpatrull som är hur det har börkut land det börkuland så att se livar åt både till operationer vart börda tre parisdior två författare och en poet. Och det här är ju en grej som till de som kallar det här för rasistpropaganda så kan jag väl säga så här, ni har fullständigt fel. Det här är en grej som han faktiskt har gjort. Eh så det här är ingenting som folktrubunen liksom att folktrubunen hittar inte på det här, utan det är faktiskt sant det som han har gjort han har gjort en gång i tiden militär och en mycket effektiv sådan. Eh, även om Albert Kajansson och eh vad han Simon Peres då så blev det en som gjorde massat vidrigheter där han var med i den israeliska armén. Eh en gång i tiden så är han var lite så här jätterolig i förhandeln där gode Eh Barak. Så så sa det står lite i det här. Eh, då bryts in i i ja, till, till några Libaneser här Och eh, skjuter igen dem ganska kallblåligt Vilket man i och för sig gör när man skjuter igen Någonting, jag menar det är ju inte så att man skjuter igen Någon varmblåligt på något sätt Det var lite lustigt, jag bara ha ha ha Men eh, ja, i alla fall det är ju ganska vidra saker En från vidra saker, sker det krig Det här är ju då en del personer som Försöker mörka och sådana här saker Det var ju då, och, eller fortfarande Men han har, ju, han har ju sagt att Han har gjort det här, och jag tror inte att man står och säger En sån sak man inte har gjort det sig i Är det så det här så att det är ett rätt skelettkrig det det går inte att förneka. Men det här liksom ja Sverige och jag bara tänkte den här den här ändå i det på. Sen står det ganska mycket intressanta saker i den här i det extra torrt utav folktruden. Eh uh, ja, jag får fan säga att nu skiter det vi på allt så mycket men står en hel del bara det står en intressant artikel om om Nordlandsledaren Peter Belander då upp under tiden där Norrland gick upp till svenska motsättelser och svarade att ansluta sig till den. Eh och så vidare och så vidare. Peter Balder landade över eh vad eh, ska man Norrland till till ja, det var så jag kallade i det här artikeln här att vi stod obeväkligt inför ett ideologiska skifte. Ja, Matti Sundqvist som drivit organisationen och syftar på Norden och de senaste åren har andra förplikter som inte ger den tid och överåt engagemang som krävs för att allting ska fungera som den orden och han säger sådär, vi kommer naturligtvis att hjälpa den nya generationen så gott vi kan och får förhoppning att vi ska kunna expandera verksamheten till att ännu starkare understöd för den svenska motståndskampen, ändå lite kort utav den här artikeln kära lyssnare och, och det här är ett, ett exemplar som är ganska intressant som heter Duga är en, en så so en en sak som Carl, som Mikael Jonsson Mikael Jonsson började med så att säga och förklara då att att äh, i fortsättningen i fortsättningen så var skinhet svar inte välkomna på några av samhällsmötena som Sverigedemokraterna hade från och med att Mikael Jansson tog över va så att det finns ju filmer då som visar ju funktionärer från Sverigedemokraterna helt enkelt stoppar skinnskallar och de vänder där ifrån helt enkelt då va men ja. så, så det, det det värsta är att att SD slu, slutade med att hedra Karl XII de slutade med Engelbrekt slutade de med också va de de slutade slutade de, de visas inte på gatan ens Nej. Utan det var det var Nationaldemokraterna som tog, under några år så var det Nationaldemokraterna som hedrade Karl den 12te och så vidare och och verkligen visade upp sig på gatorna till skillnad mot SD ja. SD Syd ja, SD Syd det så ju aldrig längre sen på gatorna. De, de försvann. De var de var osynliga. Ja, det var ju i det andra sak när classrooms ledde SD då då hyllade man ju Karl den 12te och så vidare men det har ju vill var inte det vill man inte göra idag, det är väl inget fel att hylla Karl XII, oavsett vad man tycker om honom så går det inte att förniaka att han var en stor krigarkung och att han lade under sig en stor del av Europa Sen att eh, han hade väl en del nackdelar han också, men det finns väl ingen ledare eller konung någonsin i världshistorien som inte haft nackdelar och fördelar Ta till exempel världshistoriens värsta supput genom tidigare Alexandran Store som hade en tendens att överbrygga eh, i alkoholhus eh, ta dö på vänner och bekanta. Vi ett tillfälle så stack han ju ett svärd och åkte genom Sibästavall och drev redan bråkfulla på ett tillställande och då han insåg vad han hade gjort så försökte han gå i bästa ögonblicket ta dig av sig. Hörru där, om du om du om du besöker sdarkivet.se alltså e <hör> sdarkivet.se det fanns en film från Stockholm då när man står i 6 juni 92 och jag var där och filma. Jag kan inte hitta min VHS-kassett men jag har filmat det. men i alla fall. Där ser man då så att säga Skinheads va. Ja. Solen sken, inga poliser, inga motdemonstranter. Man ser en en invandrare med nakken överkropp, ungdomar, en del var skinnskallar. Ingen, alla var nyktra. Inga inga ingen som hejala. Allt var lugnt och fint. Jag menar det var inga som helst problem med de skinskalarna som var där den 6 juni och Klarströmhölje ju då ett helt otroligt bra tal alltså. Ja. Det kan du se kan du se där under avdelningen filmer på sdarkivet.se. Mm. Det var inga problem med de skinskalarna som var där. De var helt nyktera. Det vars inga inga ölburkar, inga sprit, inga gap, inga heilande. Liksom vad vad vad var problemet egentligen? problem behöver låta att, att det finns vandskrid då också som, som äh, anser att, att skinnskallen hjälper i den nationella rörelsen. Jag skulle bara säga att eh äh, jag kan förstå dem. Jag jag håller med om att att man jag var skinnskalle så ska man naturligtvis inte gå på demonstrationer skinnskalles stursa då blir det bara dunt att jobba. Men det är ju problemet ju att man är skinnskalle och, och och tillhör en nationell rörelse då. Så det är väl inte går i skinnskalle kläder på en demonstration till exempel då är det, då då tycker jag det är fel bara man säger man ska naturligtvis gå upp och vad vad har du kläder man vill så länge man inte är med i något sånt där eller så man vill på demonstrationer då ser det fel sino ut då, tycker jag Idag idag har idag har ju då Mikael Jansson alltså skrivit en en debattartikel jag tror det var Expressen där han mycket starkt kritiserar uteslutningarna utav utav Karlssonstrand och Hane och han säger ja. att att att de här grunderna är mycket mycket svaga och han tycker att uteslutningen utav Hane och Karlssonstrand är helt felaktigt alls. Jo ja, men det håller du med och vad heter vad var det? om man söker på Mikael Jansson dyker den artikeln upp direkt då eller? Ja jag har ju tagit upp det på Mina på Miras sida de med en länk och sånt till Expressen. Va? Jag tror va Ex ja, Expressen de, de, de, debatt debatten där alltså Expressens debattavdelning måste det varit va eller var det dagens nyheter mer tviss Jag har ju läst den artikeln och därför tyckte jag skulle Man då och se bara stor. Mm. Mona Salin medverkar ju då på Expressens ledarpodcast då. Va? Man går in på Expressen och sen avdelningen ledare alltså där hon uttalar sig om att att socialdemokraterna alltså hon själv också då nu i 30 år har gett en förfallskad bild utav verkligheten och att hon till exempel där jag har inte lyssnat faktiskt men det det som står i texten att integrationen har misslyckats alltså det det mångkulturen är det är totalt ja, det här är här är det är totalt alltså. De kommer aldrig in i i i i i svenska samhälle. De lever på bidrag år ut och år in. Det, ja, det är det är ju Alltså, ska Sydan vakna till när till och med Molan Salin går ut och säger någonting så det där, där är nog någonting som är väldigt väldigt felvalt. Skulle alltså kunna tro att de är seriösa. Men när hon säger så här att de här muslimerna i Sverige och led, ledarna imamerna där måste ta avstånd från de här extrema grupperna som islamiska staten då då då säger en del muslimer att hon är rasist alltså det hon blir mycket ledsen och sårad över, över det naturligtvis hon blir ju chockad till och med också. Ja, då man de de får det kommer får jag få lite skit utav det där Vanvärs som hör på det åtminstone jag har sett sätt att gå ut och hylla Mona Salive och fått det skit för det eller låtsas att jag, sagt, jag har inte hyllat henne men jag tycker faktiskt att jag, jag ser ganska mycket om det nu verkligen är så att jag tycker det med bara det här det vet man ju inte heller men om det är så att Mona Salid verkligen är att att muslimer måste ta avstånd från det vidare då den där som som som extrema muslimer håller på med så kallade islamister då tycker jag faktiskt att vad sa att sen ska sjudna vakna undan fan där där farligaste bibeln som blir jag religiös då vet du då kan man ju nästan tro det är ju väldigt, väldigt lätt att tro att att morasarin faktiskt har blivit vettig och det är så att hon har blivit vetter så är det någonting som är väldigt väldigt ferosal alltså. I Norge går lite oskrytt det vara vetter. I, nor i, i, no I Norge i Norge vetter då. Alltså eh, norska flyktingar som blir avslöjade med att återvända hem på SMS semest på semester, de blir de blir de blir alltså av med, de blir av med sin sin eh, sin flyktingstatus och de blir alltså då utvisade på livstid från Norge. Nu har man dömt två stycken muslimska terror terrorister som har avslöjats med att begå folkmord och sånt, så var återvänt om norska medborgare. De har då fått jag tror bara sex års fängelse eller något liknande alltså i, no i Norge då, men de borde egentligen ha blivit utvisade från Norge också tycker jag. Ja, just absolut absolut. Men alltså då förutsatt att de bara visar skulle de se högemot dem med öppna armar för våld då. <laughs> så liksom vart vart vart flyr de och stannar de på stationen och åker då till Sverige i så för att Nej, den här det går här den här den här Henrik Arnstad egentligen vad vad är det för en människa egentligen vad vad är han? Han säger att SD är en terroristorganisation liksom i i hans psykiskt störd eller sjuk i huvudet eller vad är vad är det för människa Arnstad? Ja, det var också en bra fråga faktiskt vad gör det för en människa liksom att det varken går någonting som är psykiskt fel i hans skalle. På andra sidan säger jag ändå en en det en lögnad av stora mått Den ena som tror på hans lögner Så är det han själv Och Stefan Löfven naturligtvis då, Som brukar anbita honom som en sorts, sorts expert Inte för att jag förstår varför Jag menar Löfven har ju väl fått tillräckligt mycket skit Sen han blev statsminister Varför ska han beblanda sig med Henrik Allstad Vill han få ännu mer skit då Ja det är väl mycket möjligt att det kan vara så För att jag förstår personligen inte Och ärligt talat så förstår jag inte Vad Henrik Allstad Och som var det Henrik Almströms problem alltså lider han utav någon form utav äh, vad heter det plötslig spärborr stör utan vad heter det? han han lider väl någon form utav äh, dåligt självförtroende någonting någon, någon, någonting galet är det hos någon person alltså men han en lögner utav stora botten han har han har påstått att han har att han var lutons chef för ett förband där gjorde civilisationsskensjörid han i själva verket våra våren vålnig vad heter luftmänskodåt eller vad heter de liknande och han har han påstått att han har examen i någonting som han uppenbarligen inte har till exempel han han han ljuger så att Ursahal och sen har han blivit så jag när allslur bråslös och blockerar personer på på Twitter till höger och vänster då folk som då skitserar på Twitter och skriver det och det att jag har blivit åstängd. Eh det riktade jag också en fråga om. Eh och kan han kan verkligen sörjer sig Gudarna här Henrik Almsträd. Eh jag brukar vara inne och läsa så Twitter faktiskt ibland bara för att få lite gott skratt och han och Justus är massa dynga där han när han anklagar andra och så kritiserar honom för att vara fascist och så vidare. Ja. Eh uh, ja, och när vi ändå är inne på en republikansk stat så är jag faktiskt inne på hans så kallade Twitterkonto. Och vad är det första man ser här då när man går in på hans Twitterkonto? Det är skrivet för 50 timmar en status här. Eh ja. uh, lyssnare kan gå in och kolla på hans Twitterkonto så står det så här pusstar ut efter 13 fördrag om demokrati på fem dollar. Vi demokrater måste reta på ryggen vår ideologi betraktar er alltid demokrater. Eh vem vill han då kalla antidemokrat till att börja med han själv är aldrig antidemokrat. På andra sidan så är han ju inte riktigt psykiskt stabilare person så det är vita så kosa att han skriver så här då vet du. På andra sidan på Twitter får man ju ösa ur sig vilken dryga som vänstern är i hundra tag. Och sen så nästa tweet som han skriver och låt skriver för 9 timmar så står det så här Först blir bredvikpartiet regeringspartiet då det är ju förr finland efter med rasistpartiet i bakten. Eh halv halvskrik ju efter uppmärksamheten den lilla den lilla ynkliga personen skulle jag vilja säga att du du, alltså, du nu måste jag bli attan sak. Eh han eh, alltså Arnstad hade kommenterat då att att Åkesson har lagt till med lite lite lättare skägg alltså lite så här lite lätt eller skäggstubb kan man väl säga då va. Då står ja, då har Arnstad skrivit så att att SD får idag miljoner kronor har ju inte råd att köpa en rakmaskin eller en rakhyvel till partiledaren och så ser man en bild på Arnstad. Han har ju mer skägg för fasen än än Åkesson ju. Jo, men det man det hela till är ju så fruktansvärt löjligt det här känd inte jag till men jag kan inte en skratt åt det här, för det är så partiet till Sönderkrok då så Arnstad kritiserar Jimmy Åkesson då det jag ah, det är du sa nu det är ju att det är ju fruktansvärt löjligt och det här ska ju vara en person som är beläst och kunnig. Ja vad vad fan så kan man väl lika gärna säga att att ja du kommer väl ihåg när jag bara TV ser några barprogram till fåglar så det då kan man lika gärna säga att få <skratt> <Försök då>. fruktansvärt <skratt> Ja ja. Och och på sätt och vis har Rick Armstrong är en historiker som är trovärdig. Och har jag fåblå Sverige en fackdaserie skulle väl ha säga. Har han skrivit böcker då? Ja, han har skrivit en del en del en del böcker. Om om om, om svensk historia då eller? Ja, det var så Düngas var att skriva. Han har han har, ju, han har ju skrivit massor, han har ju skrivit en bok som bara handlar om svensk fascism och där han är ju Sverigedemokrat då. Jaha. Eh ska man börja prata fascism så kan de väl ta häg ut sig själv direkt då för han det är ju han är ju verkligen en fascist. Det är väldigt dåligt för fascistiskt utop och en fruktansvärt dålig lögdare också skulle jag vilja säga. Men det är därför som jag blir så förbannad som fortan blir avslöjad. Det är inte svårt att avslöja lögdaren. Det är bara tråkigt att Henrik Hansson är så fruktansvärt dålig på att ljuga. Han har varit en förstklassig och professionell lögnare. Så han sitter i och satt av slögnar. Inte kunde bli avsörd så lätt. Nu är han uppbålad inte det och bli åstör typ sånt. Du kan inte acceptera det. Jag tycker så, de Henrik Hansson faktiskt. Men det jag tycker, tycker personen att han skulle gå en rekryteringskurs i lögnretorik så att han fick lära sig att ljuga riktigt ordentligt. Kanske han ska han. Kanske sättas med kablar i den här lö lögn detektor också hörre. <laughs> ja, ja precis precis köra UOS-varianten så att han ja man ska testa nog heltäcket och se hur bra han är på att ljuga. Han skulle bli utskjutit direkt liksom. Om vi säger Moderaterna här, den här Batra, hon är ju då gift med en kille från Indien, var David Batra, men nu alltså har Moderaterna ändrat sig från från från en tidigare partiledare ändå att nu är man för tillfälliga uppehållstillstånd och efter 3 år då ska man se så att säga har den här människan fortfarande bidrag eller kan hon försörja sig själv va? Mm. Och efter 3 år då så att säga om man fortfarande inte med i det nederländska samhället så kan de bli återkända till hemlandet va. Det är åtstramnings grej där på gång i Moderaterna nu då. Ja, ja, det var lustigt att ta upp. Det är faktiskt för att nu behöver jag ta upp så mycket utav det här för det är faktiskt att avdö i då hade tänkt ta upp i kvällens eh, avsnitt av Sverigedemokraterna live. Ja men moder uh, Moderaterna förlorar alltså en hel massa medlemmar som går över till Sverigedemokraterna och de är helt desperata här att försöka behå behålla det de, de de som är kvar än, än så länge i partiet va. Ja. Och eh det det var förbudet därför man går ut med det här som man gick ut med tidigare i veckan när man stämte den 8 maj det stod det på på flera tider så står det så här moderata Sverige vi plötsligt skärpa invandringen då går vi var inne på här. Och om man läser lite jamar vi behöver. Och kommer läsa lite av i artikeln då så står det avan säger att eh eh partiledaren Alakin Kilberbata säger då så här kvotflyktingar folk permanenta uppehållstillstånd föröndling ni ser här är att tillfälligt uppehålls. Så hur gör ju för dem som kommer hit? Så så då då vi prastade förbi det var här. och det här är ju bara ett ett ynkligt försök att försöka locka Sverigedemokraterna till partiet. Det är klart så 17 var lite benare ett enda dugg utav vad man säger det. Eh jag menar tror kirba båtar att att att att, att väljare är idioter. Det man kan lasta tro det. Varför skulle de sväga du och så pass kraftigt när de inte har antagit gjort det hitiskt. Hitis som partilös så har ju våra båtar. Vi spådde att vad inte ska diskutera Flyktingpolitiken eller, eller invandringspolitiken överhuvudtaget Hon vill inte ens ta i den frågan med tong Nu helt plötsligt gör hon en jättestor henomvändning Och börjar ösa på att man ska på strama åt Och att man ska ompröva integrations- och migrationspolitiker Att man vill skärpa invandringspolitiken Det har man inte hört någonting om henne Eller det har man inte hört att hon har sagt förut Varför gör hon det just nu? Då kan man ju undra sig Jo, därför att hon inser faran vad synd ska jag se vad våktar som det heter och när förläs Bibel skulle jag bli religiös det slags av vad som Rosa Saliva skulle bästa kunna tro att att antikbatra att antikbatra -An är seriöser vilket oförmodligen inte är. Eh däremot så blir jag, blir jag lite fundersam när jag läser ett uttalande ifrån en annan persons repostsmoderaterna med Elisabeth Svante så och säger Rosa ja det är viktigt att jobba på återuppbyggnad också gör också det att det är viktigt att man respekterar skillnaden mellan att ja åt nej för att inte skapa parallella samhällen så vältsorna då är vi moderata är ett utav partierna som oss citeras att det har blivit parallellsamhällen i Sverige och antagl om går ut och säger en sån där sak så är dets partier då är ansvarigt det vi ansvarar för hela ständigt av vänsterblocket då är det bollare det det allianser är ansvarig för det som har och har skoll varit i många många år och det är ju inte sant att hon då går ut och säger att så det är såhåg. Sen så säger hon också säger hon att vågor som sökrar syre så här kommer från U:s grannland och i normalfallet tar man lite av syrsel. Konstaterar sant så återigen. Sen ska vi se vad vågar och i det fallet så bibeln med religiös man skulle nog som sagt bara kunna tro att hon är att hon är seriös att hon verkar be om sig är herre. Eh Moderaterna budosvunnet eh, har så svårt på detta sakta på att man ta ett steg mot den nya reserterna Moderata invandringspolitiken då. <går> eh, jag vet inte då så säger även som sagt det är ju på ett, ett dåligt försök att locka väljare ifrån Sverigedemokraterna till Moderaterna. Det är klart man behöver inte ett ord vad man säger. När man när man kopplar man det är utan man har upptäckt om den nu den här retoriken och strategin ska lyckas och vad man upptäcker att det går hem så kommer man lägga det fram och svänga fofotria naturligtvis att man kommer att skippa andra och där saker som vad då har sagt i veckan det och vad man ska stråba åt och själv på invandringspolitiken och att vad då kör med vad ska man rippa kort och säga precis det så det egentligen är egentligen frågan om att nej, hur har vi kommit så pass långt så att vi fått tillbaka så pass många väljare till till Moderaterna till Moderaterna parti. Du skippar vi röper lögnerna och tar klarspok istället och står och och söker tillbaka till det vad vi egentligen tycker för är rätt att uppborta det som att det är ett spel för galleriet där förråd och där det, det är glasklart. Men det har har har Sverigedemokrat har Sverigedemokraterna kunnat påverka med någon motioner som har gått igenom i riksdagen för att, för att strama åt och skärpa till någonting de kan ju inte påverka någonting i den här invandringspolitiken de är helt utfrysta va ja, det där det där stämmer inte riktigt. Om man säger så där finns det folk som säger att sidepolitiker riktar påverkan, att de duxar och kommer in i riksdagen. De stämmer naturligtvis inte alls. De har påverkat. De har fått igenom en del utav sina förslag eh genom att de har kunnat de precis som andra partier i riksdagen höra rätt att rösta på vilket förslag och vill naturligtvis vilket som har orsakat de har fått igenom en del utav sina förslag. Det är omtalbart att det inte finns ett få det av allt. Men jag skulle gissa på att att att, att sidepolitiker jublar över att att moderaterna påstår sig ha stängt invandringsfrågan även om det är spårat spär för galleriet så tycker jag det säger mitt i alla moderaterna då. Eh det finns folk som säger att att moderaterna nu försöker anamma Sverigedemokraternas politik men det stämmer ju som sagt var inte alls det säger demokraterna vill ju <laughs> alltså det, det det finns Sverigedemokrater så säger att att man vill stoppa invandringen några år tills man har fått ordning på Sverige. Sen har vi Sverigedemokraterna spill fortsättat ösa in invandring som att fortsätta ösa in folk i den takt det du ifrågar om. Vi har Sverigedemokrater som har popa, som har propagerat för att man ska bygga mer flyktingförläggat i Sverige, vilket jag kommer in på alldeles strax här. Men på jag på problemet med storbosrådugas. Eh jag tänkte att jag vill göra lite koppling mellan den grejen och en artikel där det detta sagt att en sak som har blivit upplägsammet har varit exponerat och extra oss för tidigare i veckan. Jag kan jävla dra den direkt nu här om det är okej. Okay. Det handlar nämligen om <laughs> en väldigt intressant sak som att att det står rätt klart vilka det är som tjänar på dessa enorma flyktingströmmar till Sverige inte även vi skattebetalare i alla fall och inte även politikerna och så vidare utan de som verkligen vill ha in de här flyktingarna de är de här som håller på med så kallade en flyktingboende och eh, vi har ett exempel på en sån sak Expressen har uppmärksammat att invandringsindustrin tjänar grova pengar på skattebetalans bekostnad detta har uppmärksammats också utav den typ då ni valde skitsigt så ni har site exploderat. Och det står bara så här på en artikel på den sajten så står det så här ett aparträtt 27 kvadrat för det som kallade ensamkommande kostar 46.500 kr per månad och det skattesbetalaren som står. Förutom bakom upplägget står det att fastighetskuben och börs VD Edin Sedin 47 år och hans vice VD är Shahar Rahee också invandrad från Tyskland då. Och eh Jag vet inte vad skönta ska man säga om det här Jag fick ett tips av en god vän Jag hoppas hon lyssnar på det här programmet då För att jag lovade att jag skulle ta upp Den här, den här grejen i, i, i nästa års tid Så här kan någon ska vara med i Vilket jag gör just nu Så hoppas du vet min kära vän Jag hoppas du lyssnar på det här Jag tror att hon gör I vilket fall som helst så står det en hel del Om de här vidrigheterna här Alltså en av dem i skattefinanserade företagandet Stimk Idar AB som heter Express Som har även exponerat hyr ut ett ur föränsamhållande till kommunen för 1550 kr per dag. Detta motsvarar 46500 kr per månad och lägre. Eh alltså och så heter det att att vi med Sverige bärnar av alla världens likvärde och så håller man på och gör själva skottet. Alltså så att det så är väl inte hittar konstitutionellt jag menar då politiska partierna vill inte tå in i den här frågan med tången speciellt inte vänsterblocket och och eh allihupser. Jag försöker nog veta att det är så fruktansvärd känsliga frågor det är. Eh, då vill inte prata något över huvud taget. Och ja, med alla de här videorna man körs på. Eh, de här så kallade stackars flyktingar. Alltså jag är inte för att vi ska fortsätta hålla dessa flyktingsyrorpar i Sverige. Det är jag inte alls bär. Jag tycker att det här det här sättet och och göra så här på, där man då påstår att att man att man står för alla olika värder och tycker syn på dessa så kallade flyktingar oj och gör det borde jag visa då. Så att det är så här vetet så konstaterar man ju på det här viset. Det är klart så skjutter att om jag eller du eller utan annan för det är det borde en position där man upptäcker att hopsad här kan vi känna reda på att på skulle det flyktiga så kommer dit och vi bor någonstans. De som skulle flyktiga blir skjut då vart de får bo någonstans. Det är inte de som ja, liksom var eller att det sa det är inte de som strävar sig i första hand betalade, utan det är ju de vi skattebetalare som bor i Sverige då typiskt. Uh, och det är klart att liksom, flyktingrådet är inte i fullständigt i om du mår där eller där De spelar ju grann om vad de får ett bra hem och ett hyfsat bra hem Sen vet jag inte om jag tycker att det är hyfsat bra hem att träna ihop en jävla massa folk I ettor som är mindre än 20 kvadrat tycker Det tycker jag inte är okej Även om jag tycker att, att vi har en massa folk i landet som vi inte ska ha här Så tycker jag naturligtvis att Ska vi ha flykting? syftig evaluation överhuvudtaget så ska vi ska vi naturligtvis se till så att de människor som kommer in tvåra bra vi ska inte tränga ihop dem genom att bara säga ett eller så typ ett 50 eller 60 kvadrat och påstå att det står för alla människors psykiska välmående. Och jag syftar när jag säger vi så menar jag då de människor som som terapeuter på något skit va. Eh jag är helt övertygad jag jag är inte för bistånd heller så att jag sitter i någon såbomb 22 situationer kan man bara säga jag tycker att ska man hjälpa folk så ska man ju hjälpa folk där då finns. Men nu ger vad händlar det? Men nu tar man ju resurser allt mer och mer från biståndet för att kunna finansiera massinvandringen till Sverige. Då då minskar ju alltså biståndet. Är det bättre då att minska massinvandringen till Sverige och öka biståndet till andra länder och, och genom organisationer som FN och UNHCR? Ja, ja det det är ju det är ju det, det är ju det som är det kluriga i situationen att just ska man göra som du säger eller bättre att göra det eller att göra det. Jag skulle vilja säga att oavsett vad vill du vanda ser här som har man alltid varit bak utan det och det gäller också till så att vad ska man säga blir den minst dåliga lösningen så att säga och så ingetta lösningar är ju bra men det är bättre att hjälpa på, på platsen eller att man om de inte kan vara i hemlandet så kan man bygga upp flyktingläger i närområdena va så att säga och situationen kan förändras och förbättras och sen är det inte oroligt i hela delarna utan länderna också det finns områden som är, som är byt, som är säkra också inom det där landet om man lämnat egentligen också ju ja. Joas det är ju självklart att det finns det. Det jag snackat om var att att inte bara att eh liksom vad ska man säga det jag pratat om var det som säger att att det inte finns några säkra områden i länder så det säger det naturligt rent sprutt prat är klart att det finns det. Sen kan man välbukt diskutera hur stora och hur många av de områdena är naturligt, men det är klart att det finns. Och sen så är det ju förr också det att eh vart hjälp man mänskäst det sägs så skört att <laughs> alltså Vad hjälper man då bäst i så fall? Som du säger då, vi sitter i, i någon sorts mitt i vallan jävel och det är stora ut på havet va. Corporate window developer det precis så där heter. Vad ska man göra? Ska man ta in en massa folk och fortsätta och att vi ska hålla det väl vidare vidare helt transatlantiskt här ute. Ska man ösa på med något ännu mer skit till Sverige eller vad vill du så säga? Har du sett vad man hjälpa? Har du sett se, har, har du sett Vad är det istället? Har du sett det här någonsin till exempel från Röda Korset eller står så här för 150.000 kr så kan vi ge eh ex antal skolbarn i Afghanistan eh skolgång i ett år framåt liksom och även med mat också va. Och jag menar för 150.000 så kan vi göra ja 50 stycken eh, afgan eller 150 stycken afghanska barn kan få skolgång ett helt år för 150.000 till exempel va. Jag menar ja. det är enorma summor vi slösar bort som skulle kunna ge användas till att hjälpa en enormt mycket större del på platsen eller i närområdena med hjälp med mat, och allting alltså det här är ju slösaktigt skatteslöseri som är helt det går inte att beskriva med ord ju. Nej, ja det det gör ju inte det. Eh det gör det naturligtvis inte. det är helt rätt som du säger där att att man måste man debattera att hjälpa dem på plats istället. Ska man ska bara komma ihåg att vad är det för folk som kommer hit? Står ställer ni utav några personer som kommer hit är ju inga riktiga flyktingar utan de riktiga flyktingarna då finns kvar i de områdena som de när bara kollapsar och de kan inte tåsa någonstans. De har inga pyggar, de har inget möjlighet. Och de så kommer hit då. Ja, hur tar sig de hit då? Jo, det är välfärdsfrågorna, de frågor om trygghet och så vidare. Va? Och det påstås från Sveriges sida att man gör vad man kan för att stoppa det. Här. Men det gör man ju inte. Man gör ju inte ett skit åt de här de här de här som håller på med bidragsfusk. Man struntar fullständigt i det för att det är så fruktansvärt stora problemheter då för PK-hall. Det vill säga man in med att men man lovade in vet vi kan göra någonting och vi vill men vi vill inte göra någonting åt den här situationen. Vi tycker att det är bättre att låta som det är väl istället. Det är ju det jag frågar om. Det är klart att sjutton att man kan, det är klart att det går att stoppa de här sakerna om man vill. Det är klart att det går att stoppa de här de här välfärdssubventioner om man vill. Men det kräver ju naturligtvis ett stort antal resurser för att göra det. Samtidigt så undrar jag liksom är det silla till så här är det så himla stora resurser det frågar och så verkligen krävs eller är det så att man kör ut på två förhandleri? också vad man säger att det är fruktansvärt svårt att stoppa dem. Vi har inga resurser. Det är klart så skjutar att det finns resurser för att stoppa människorskuld. Frågan är om man vill stoppa människorskuld. Jag tror inte att man vill det. Problemet är att andra länder stramar åt och minskar ner och gör det svårare att söra att få ansöka och stanna och då kom då blir ökar ju trycket mot Sverige på så vis va. Ja, det gör det och det är där, det är därför det är bättre att och och hjälpa folk i deras hemland istället. Samtidigt så då måste vi nog man då måste vi naturligtvis öka biståndet. Vi har tillräckligt stora problem med, med bistånd att då i Sverige. Eh och sen har man en annan grej i det här också som inte är så bra och det är ju detta att ska man ska man skicka bistånd till ett land och se till så att man det kan det är karriär, så som så slipper då komma hit och Då de, det är klart att de vill väl inte att det ska sticka hit eller något sånt. Sen har vi de människor som vill sticka hit som skor sig på svenska skattebestålles bekostnad också. Eh, det det är en helt annan sak va. Men liksom vad säger så klart att vad hjälper då de, de människor som som har det svårt, de ska vara hjälpa på plats för att dels har de sin kultur där, där kulturen som de ska vara i. Och dels har de vänner och bekanta där som de ska vara med och så vidare och det är ju bara att du för allav och då blir kvar i de här områdena tycker jag råva. Och svensk svensk svenskar som tycker det också tror jag. S -s -s svenskar som vill bo i svenska områden de är ju hemsk rasister men när somalierna har ju samlat stå cirka 2000 i vissa områden i Bålänge till exempel där de de bor tillsammans med sina landsmän men det är ju helt naturligt egentligen att somalier som kommer till Sverige vill ju självklart inte bo bland svenskarna de vill ju självklart bo tillsammans med sina egna landsmän somalier. Ja, det är ju liksom det är ju konstitutionen först och främst som som som svensk åker till ett land och och bosätter sig där. Det, det är klart som sjutton att du uppsöker vad är naturligt svenskt då. Man vill ju åt oftast det är det enklast att göra sett, kanske det tar lite tid innan man kommer in i samhället på något sätt och håll. Men om ni kanske inte vill och går med, med med de andra schysst som, som bor där, utav hjärtnat och skäl. Va kanske inte vill göra det vill ju vara det är ju liksom inget konstigt det är ju precis samma sak som du säger hur liksom att svårare som kommer till Sverige de söker sig naturligtvis till andra svårare vi har idag det är ju inte konstigt. Nej, men vi har förstad då naturligtvis. Vi vi har ju alltså etniska enklaver i Sverige. Vi har vissa områden där det är väldigt mycket araber till exempel, va. Det är väldigt mycket ja, ja. somalier i vissa områden och senare senare samlas det vissa områden till exempel va och liksom de kommer ju aldrig in i det svenska samhället. Det är ju alltså de bor liksom i ett helt eget, annat land fast de är i Sverige va. Mm. Integrera jag, jag kan ju ja. tipsa och lyssnar på de här artiklarna och prata om föråt och det vi löser om det här va bara här de här hutlösa priserna så de här chokladerna och värdemederna värd 14 när jag flyttar så etar artikel så, så om man söker på så här tår 46.500 tror jag hyra för ett etta till samkommande söker man på det så hittar man de moderna ja, så ja, artiklar Ja jag, jag, jag hittar det på Sveriges radio tror du. Okej okay, okej. Okay. Ja jag hittade det på Express bostadspris på Express tror jag. Alltså på, på Sveriges bostad också. Okay. 46.000 för för ett litet etta. Ja, det så kallad ensamkommande. Är ju är ju är ju är ju annars hyra då alltså. Men vad fan ska vad, vad, vad blir det på ja, ett? Ja just det, just det, det är förbådat ja. då. Men vad blir det på ett år? <laughs> ja det är ju hiskla så vi pratar över. Man jag säger så här, om oj, du oj. eller du, bodde eh Eriksson prat, vi bodde i gärdena bakom Bandersved eh, och allt det där. Så att vi har ju den här befattning som visade Erikslina och den här personen Sara Brahim då som själv är inföddare från vårt land då. Eh och vi var liksom satt i toppen. Vad skulle vi göra då? Ja det var klart så sjukt att vi skulle att vi, att vi skulle ta ut hutlösa hyror också naturligtvis. Det är klart att vi man vill ju tjena pengar då. Men det är ju klart... liksom inget konstigt. Det är klart att man skulle göra det. Det är Corpus det var hög så långt som så hon sa så så här säg att här då det var hon som tipsade om att det skulle ta upp det här i, i källars avsittar av så här kan hon vara då. Och hon sa så här till börjat Jag körde på Solova 17. Jag jag skulle inte börja med 46.500 kr vad skulle hända per månad? Jag skulle upp uppåt mot 100.000 kr. Och såre att jag till en pojkvän, ska vi inte ta ska vi inte ta start och starta? vi har ju vi har ju ett förråd på tomten så. Kan vi inte ta och hyra ut det till flyktare och så 100.000 per månad får de ja liksom. Jag går det fick ta lätt med ut. Är det det så? Man hörr man håller håller på man håller på man håller, håller på här och bygger om ett gammalt äh, äldreboendehelset en, en gammal fastighet som är mycket gammal alltså och det är totalt 46 rum då. Va? Och jag kommer jag kommer återkomma med så här med rapporter sen för de har ju lagt ett anbud alltså till migrationsverket och man måste måste bygga om hela för att anpassa det så att säga till till den nya verksamheten från äldreboende till asylmottagning då va. För det handlar ja. det handlar ju om små barn också. De måste ha le, lekplatser och såna här saker va. Vi kommer rapportera sen i fall vi börjar dyka upp i till asylsökare för att det här huset har stått tomt i många år nu. Ja, det det, det var inte sån tull där. För då tog för det upp tycker jag. Det heter heter Solhem heter det va. Och jag menar är allting är så då huset bara helt tomt och öde liksom och äldreboenden blir ju aldrig någon mer för det finns ju inga finns ju inga hissar och sånt och gamlingarna kan inte gå i trappor och sånt utan det är ju ett nedlagt äldreboende då va. Ja, ja. Men alltså 46.000 för små för en liten etta i månadshyra va. Det är ju skrämmande alltså. Det menar att migrationsverket betalar det. Ja, det det gör det betydande där det, är, det är vi skattesbetalare till exempel du och, jag och alla andra människor slitande tror jag på säga så så som, som, som står för att få betala det svär jag vad och också och så skår de här personerna sig på på på flyktingar. Och så heter det att man står framför all likadala. Alltså det det är det här snack. Det har vi återigen ett bevis på att det inte finns så typimeter i Sverige. Man pratar om man pratar så om Sverige är ju inte unikt då. Man pratar, men, man pratar om modulhus va. Och eh, Bert Karlsson det köpt från det här nedlagda eh, Nåslands konkurserade gru, gruvfirma. Då hade han köpt eh, ett antal 20-tal modulhus och de de staplas ju på varandra på höjden va. Ja ja, vis vis visbart kåsen har ju ännu öckså det tar upp som som inte står för alla människor lika väl det hände. Han var ju bara ute efter för att få tjäna pengar tydligen. Jag tycker jag läste någonstans att, ja, att att att den här strömmen mot Sverige skulle motsvara alltså vi ska, alltså vi skulle behöva bygga per år alltså 63000 lägenheter. Det finns ju ingen möjlighet att att att man kan bygga så mycket per år. Ja, men det finns det här, men det finns folk som försöker med det faktiskt. <laughs> två. Mo modulhus alltså och då är då är allting indraget, det är el och allting. Ja, ja det är i princip man kan vara jämförbara med med vad som man sa ritningar, allting är ju klart, det är bara att man sätter upp huset i princip. Och ställningarna är ju klara allting och allting. De de de staplas på varann på höjden va. Ja, oset men då kan man stå va. Ja. ja, det är, det är, det, är, det är en nödlösning alltså. Ja, och det här och det här kallar man då för säkert flyktibord. Jag menar jag tror inte att de är så jävla säkra alltså men så kan väl de borstena. Jag tror att det räcker med att det kommer en Alltså och om, om om man tittar på hur de här väggarna till exempel på de här i de här borden ser ut alltså liksom det tog jag ju också bara på, varsågod kunna tro att de var uppsatta på kaffe, har sånt gjort det. Jag förstår ju vad jag var. Då ser ju inte säkert ut för förmodligen två personer lite alltså är säkra alls, de alltså till det här. Och vi vill säga att bara att så kallade flyktig boende så tittar på det det är ja det är väl 46.500 i år i boden eller hyror då. Alltså jag tror i själva verket att att de här bostäderna är inte egentligen så är det nu nog... Borde bara Boguster ganska fålor tror jag att det är att de inte svets och men ser hur säkerhetspunkta tror jag att de avsälla förvaltare om över hur mycket tar faktiskt vad ska inte det Ja men hur hur många får plats i ett modulhus då för jag menar det, det kan ju vara familjer för fasen på 12 personer alltså från Afrika bland dem och en del är ju alltså idrott med ungar vet du Ja det, är, det räcker inte med 12 personer jag vet då då skräckexempel jag läste någonstans om att man hade trängt ihop det 30 stycket i detta på 20 kvadrat 30 personer alltså så, så var i skift då ja, alltså jag jag jag något så där väl bara liksom att då satt ju mer en mindre där uttryck jag bara sitter i kläder på varav det stämde ju verkligen. Och Nicola Gransting Sverige här var på Youtube så hade de intervjuat ett antal människor till exempel en tjej att hon var reporter på Aftonbladet. Kan kan inte du ställa upp och, och hyra ut eh, din lägenhet och till, att få komma in en en scen eller en rum alltså och bo hos dig. Ja men det va? jag jag bor i en liten etta sa hon. Alltså det ja, var så, hon hade så liten lägenhet så det det går det inte och jag vill inte prata med dig längre va. Liksom hon skyller på att jag bor i en liten etta på 39 kvadratmeter men hon fann sig före platsen rym tillsammans med henne där. Ja jag menar man kan trygga in 30 personer i en etta på 24 låt och de 17 går de får plats med 30 stycken i en etta på 39 kvadrat garanterat. Men det är just vad brukar när jag frågar om värdskör som, som försvara att vi ska ösa in 40 gäster i landet. Det är så det brukar, då de vill lite ta igen de här personerna med tog, då vill ha oss lått bort ifrån sig så det är överhuvudtaget är möjligt. Vi har ett annat exempel på det. Eh, uh, Grace Sardes reporter rigde dig. Ju... Nej. Nej. Nej just det, det var inte Grace Sardes, det finns ett Youtube-kanal som heter Arid North Landing. Jaha det. Och uh, ja, där personen ringer in till hade jag blev social uh, den där vänster vad man kan göra. Göran Geder han heter. Jaha, ja. Ja, rigde in och prata med honom. Jorget äldre äldre tar upp personer som har propagerat hårdast för att man ska släppa in så kallade flyktingar och, och och ja den typ av människor i sina hem och låta dem bo där. Men har själv vill inte ha någon sån person i inneboendet i rumstorget. Och den här killen som står bakom Göteborgskanalen uh, eh uh, Arnold Arnold Lar, han gör några fatasaker från Norrlan också. Han ställer upp, han gör en grej, det var vad som såg. Det var varför och gör jag grejer så? Varför ska det vara jag vill inte ha någon sån person i inneboendet. Varför ska jag göra det? Och då sa jag hade han några ord av du faktiskt heter då som har propagerar för det här samhällssamt. Liksom då diksar liksom, bara du står upp och så går du liksom lever ut det inte som du är och då sa jag bara varför ska jag det finns ju varför varför släpper inte du in den så personen till, till dig då sa jag gör de ja men det är ju du som var propagerar för de här sakerna är det du så är det tar då på liksom var, varför ska jag liksom jag, jag har väl inga ande har har de här personerna ju det måste jag vill inte prata med dig bara bara bara och sen så så var på då Och det är som jag brukar reta. Det det är det är ju som en corpus har tillbör ej honom då när att de personerna som är de politiker och alla och med så värna så mycket konfliktiga och invanda så kommer dit. Så fort de här personerna kommer in i det utav deras eget bo där de representerar helt för sitt eget fruktansvärda liv då blir det att hålla dem väg i väg från varandra. Jag ska ju se vad ska ju se att klabbar när det intervju så blir ni tystad men som blir publicerad på fria nyheter heter ju sidan då som blir publicerad där går tid jag bladdade ihop det på fria tider en gång den sa det men i fria nyheter så publicerade en intervju med Jan Helina som astronomchef för Natur. Den intervjun är från 2000. Fri 7 eller tror jag någonting sånt eller 2008 tror jag det är från. Uh, vänta vänta fri fria fri fria nyheter. fria nyheter. Uh, och då söker på fria nyheter heter det internationella nyheter eller ny Ja, nej nej det det det. Det är ju helt fortfarande fler nyheter än finns få, för då skriver jag alltid på engelska du för tid. Ja, svetar jag att riktigt. Aha, okej. Okay. Ja. Eh, inte ditt hur ska finnas på Danhem sedan någonstans. Den har inte blivit borttagen, har jag vet i alla fall så att den ska finnas det någonstans. 3 nyheter punkt. Uh, då uh. ska jag Jag kommer inte ihåg, jag kommer faktiskt inte ihåg vad adressen är exakt. Jag har tidigare helt fria nyheter till den. Har du en sån här smarttelefon? För jag ska köpa en i sommar nu, en Sony. Uh, jag vet faktiskt, jag har väl en sån här någonstans. <laughs> har du en <laughs> sån, sån här iPhone? iPhone? Android? Uh. Android Nej nej alltså så skit nej det ska du aldrig köpa det är re dyrt. Ja, nej men i alla fall uh... det är ett svär jag är det. Sverige med skit. Sverigedemokraterna tycker ju inte om den här tidningen fria tider.va.se och ändå ändå besöker de tydligen sidan också det höjer ramen att fria tider en gång eller fria nyheter tre gånger nej fria tider särskilt att egoggitim har stöttat socialdemokrater men att de kritiseras avdemokrater också bara att jag tycker att fria tider är utan av de bästa nyhetens filosofier så finns det så är det faktiskt. Och jag tycker också jag tycker också motpol motpol tycker jag också är mycket intressant faktiskt. Ja. Bara bara få låta komma till den intervjun av Jan Helin. Ja. Eh han fick ju fråga utav fria nyheters eh representant då vet hur var varför han inte själv bodde i ett multikulturellt överlånat bo som ibland var för språkar det tog det. Och då sa han så här att när jag vet inte bodde ett sånt då är det för mycket brottslighet det har sagt. Han sa så ja. Ja, och var... det har hoppar också på att bevis på att att att de personer som verar som där vi bodde. Liksom att de ju, de är hycklare hela gänget. Det gillar ju en sånt, ge... sånt hål. Där kommer vi ju fruktas för att lidandet hos Salim fick ett flykting borde precis i på knutarna. Ho ville inte alls såg det där sjö. Varför så ju. Var det? Var för mycket brottslighet där? Varför sitter skeeg så? Vad var det någonstans som bodde i na nacken, nej. Ja, äh, det måste ha varit kontroll och var sånt. Det det var det är någonstans i alla fall och och de fruktas för att upprörd över att få hådas oss kallade hemska väsen in i på knutarna och och tyckte det var helt fruktansvärt att de vadade över rumtoget. Men ändå är ju ett tal på sjoken som är de värvaste förslöpråkare för sådana väsen som så vill de inte ha. Det, det är ju hybris så så vet det duga. Själv till de här, här jag har förutom de här hantverken som håller på nu men i alla fall vänta nu en uppgift säger att det befinner sig minst 4000 tiggar i Sverige det är ju katastrof ju. Ja. ja, just det, just det. Här hittar det här flyktingboder. Vad går rösten där till flyktingboder. Det här är från en artikel från den 1 april 2010. Vad <går> vad det här tyder inget aprilskämt utan det är tydligt så att hon har Och håll röstat nej till flyktidbodet när de kommer för det eller sen. Så var det. och det står av det här på fria tider faktiskt. Eh, uh, oj, oh, hopsa. Den artikeln på fria tider det är borttagen tydligen. De kom de lite för nära med mongoliserin då, lite för mycket för nära med mongolkulturen. Ja. Och vill och vill hålla hon vill hon vill nej, hålla mongolkulturen på avstånd då är det bra men när det kommer för nära då bor jag själva. Nej då, då då går gränsen. Ja, men det är det som jag mest fruktar så vart det är ju det som jag mest fruktar så höckleri hyckleri jakter att de här personerna som då ute då i en värld och skriker hall så att de bara måste man måste vara någon flyktingar och invandrare från vissa delar utav landet så hålla sort och så vidare. Vi måste ta in det fruktar så att passa på det. Vi måste fortsätta med de befolkningsrätt och bygga flyktboende över hela Sverige. Men så att de flyktboenden, som du säger precis när de kommer precis väg iväg. Det tror det de här hela process att fruktar så att övert liv i skiten själv. Då heter det process. Det jag vill inte att ha och flyktboende i lägen som är. När jag vill inte att de här personerna ska komma in på så bara. Ja, men bara för att så fruktar så viktigt att ta hit och bara då tror jag att man vill ha skit och så låg bort ifrån sig som det bara går. Så det finns alltså, ju så vad är det si att det. Kom kom nionis det gates kallas det någonstans också. Man man bygger upp liksom med med stängsel och vakt på lag liksom och och så övervakningskameror och sånt liksom. Vad tycker du om såna områden? Eh <här> ja, jag tycker lite då och se vad Ödings eller övervakningskameror. Problemet är ju bara att det är ju finns ju många det hör som balanserat att det inskränker integriteter och det kan man hålla med om att det gör. Det finns så både bra och dåligt naturligtvis på övervaktskameror. Jag ser ingen fredligt att det finns övervaktskameror på ställen som är hur ska man säga utsatta. Jag hörde Jag hörde den gamla punkaren Jan vad hette han? Ja i alla fall den nya rikspolisschefen då och och Sveriges radio tog upp en mycket skrämmande uppgift om att 22000 anmälda inbrott i villor och lägenheter alltså 22000 och den svenska polisen har klarat upp 1000 av 22000 anmälda inbrott det säger sig själv att det är polisen klarar inte av sin uppgift i Sverige det är ju helt uppenbart va Ja Och sen har vi det här, det där får man tänka på det här när polisen gick ut och warnade att, att, att, att folk, att, så kallade flykter, kan bryta sig in hos folk när de är borta på semester och bor där då. Och sen de kommer tillbaka och sen så, så sticker de därifrån. De bor alltså inne hos folk och det här är ett problem som har varit i, i, i vissa delar av äglarna vet jag. Och nu har tydligt det här problemet kommit hit. Så att det det handlar helt enkelt om att att eh kallade flykt jag bryter skib hos folk som är på Sibuster, ho bor där och en tid. Ja nej de har ju ringt på telefoner till hemlandet för 150.000 och så där. Men nu har ju folk mobiler. Ja, men till exempel uppe i Roslagen och i närheten upp Sommartid framförallt och ja det här stölden ut av båtmotorer alltså det är organiserat från Baltikum. Ja, det är ju mycket så tydligt på det att när det är, baltiska liga kommer hit, snor det och det och så sticker mer ifrån så. Ja, var det polisen upp i U, men jag tror det var, det går ju båtar vet du mellan Umeå och Finland tror jag det var och via Finland har de kommit då. Alltså man har griper då helt enkelt eh ja, äh, ligor som har gjort inbrott i stugor och sånt och som så har kommit från, ja. ba, från från Baltikum helt enkelt då är gripta och, och polisen har gått ut helt enkelt att det här är baltiska baltiska kriminella gäng som kommit till Sverige enbart för en enda sak, att begå brott i Sverige alltså nå, what's up gurls? Sen har vi sen har vi en annan variant utav det hela där de egilda väljare som kommer hit väntar på upprustelsestånd så de vet att de inte kommer att få och de som sitter och väntar på det så så hur uppgår de på en massa lått. Sen när de inte har fått upprustelsestånd, ja då kör de naturligt tillbaka till det landet de och kommer fram. Det värsta är att en terrorist, en terrorist kan ju komma till Sverige och säga precis som det är att jag har jag har mördat och, jag har dödat kristna människor, skurit halsen av dem och allting och så säger han så här att om jag återvänder hem till Irak så så blir jag, för, blir det dödsstraff för mig och då kan Sverige inte utvisa den här den här terroristen alltså då blir han kvar här. Det är ju det, det är ju löst vad det sjuka liksom vi borde ju ta hålla ansvar för och skicka tillbaka liksom vad som hände. Bara personerna lärna personerna kommer dit och blir det var bort ansvar för det hade. Vi skulle kunna ha att vis riktade vägarna ett avtal till exempel med flera länder till exempel Irak då att om det kommer då terrorister som är irakiska medborgare och sen avslöjar då att de är terrorister och vet då att att, att jag får stanna i Sverige för då kan inte skicka hem mig till Irak igen för då blir jag utsatt för dödsstraff och då har vi ett avtal med Irak om att de här terroristerna ska inte få stanna i Sverige utan de återställs och får sina straff i Irak men det liksom då då blir det ju emot den här lagstiftningen att dödsstraff då går inte att utvisa det är, det är ju det som är problemet liksom att jag förstår liksom inte, eller rättare sagt jag förstår vad som är problemet i att det barn för ska vi inte utvisa folk som begår ett brott utan var de alltså det är rätt svenskt att skå en person som kommit hit och begår ett brott att den personen ska utvisas och det gruppbrott. Men ja, då har vi legde med exempel där folk inte blir utvisade som har begått väldigt grova brott till exempel våldtäkt mord och så vidare. När det heter att de åberopar att om de utvisas tillbaka till sitt hemland så kan de bli mördade och påstå att de har eftersökt ut i regimen. Jaha, när de heter det helt plötsligt, då kan vi inte utvisa personen. Det här sådär, så det här är det jävla avskummet än de här avskumman som vi går över. Då ska vi skattebetala, som till exempel du och jag, då ska vi betala för att de ska få finnas kvar i Sverige på kocken. Varför ska vi betala för dom, de kräker liksom utskåra ut hela butten. Vi kanske har 20.000 i Sverige som har fått besked kanske för flera år sedan att de absolut de har försökt att få stanna i flera flera ansökningar och det har blivit nej i, varandra, i alla instanser kanske ja. 20.000 eller om de det ännu mer och de gömmer sig och den svenska polisen kan inte hålla på att jaga de har inga resurser Jag menar det är bara en ren tur att de åker fast på, i någon på ylan sån här trafikkontroll till exempel va Jag menar hur hur de lever under jorden alltså de skulle ha lämnat Sverige för flera år sedan alltså det här är ju katastrof det här va är det galet Ja det det är det och sen har vi folk som uppmanar människor att gömma illegala människor men det det är ett brott då illegalt land då oavsett vilket land det är Och det är samma sak i Sverige och de här personerna som som gömmer dem är brottsliga. De är grova brottsliga för det är också ett brott att gömma en person. Det... Som som ska utredas. Det är också ett brott. Ja, det ska just... man vara väldigt klarför sig. Ja, just det. Jag heter hon anitta Durats så heter en en käring på Lidingevet. Den här det här far heter det va som gömde flyktingar. Hon sa öppet att jag är med och hjälper till och gömma flyktingar och att de får tandvård och allting alltså, gratis. Vi har tandläkare som ställer upp och såna här saker och men ja, men det ser alltså i sig smygt var någon mottagning i Stockholm som tog, som tog emot på kvällstid alltså eh sån här som som som gömdes så att säga för polisen då så att de fick medicin och såna här saker. Vad det var lekar som ställde upp alltså alltså utanför tjänstetid så att säga. Vad det är ju helt vansinnigt. Ja, och det här liksom kom undan det, det är det som är anledningen det är vansinnigt tycker jag. Hur kom undan med den här skiten? Hade Sverige varit ett riktigt ett riktigt rätt en rätt stat så hade de blivit tagna av polis och död för det här. Men har det blivit det där är det inte så. Vore egentligen det borde det borde finnas en tipstelefon egentligen till polisen när man säger att jag tror att det visst så finns det illegala flyktingar som gömmer sig i den här lägenheten eller det här huset. Ja, för det är en väldigt massa människor som rör sig ut och in och och såna här ja. saker och kanske stulna bilar och såna här saker va. Ja. Ja, det hur man å andra sidan polisen så pass överbelastas som de är nu, men det är klart däremot så står det ju våran ett fritt och ringa in till polisen och tala om det och om man misstänker att det är så naturligt. Men då är det ju frågan liksom vad Då är det ju så att våraskap polisen prioriterar liksom att det polisen har tyvärr inte begränsade resurser och göra det och det. Och ibland men ibland måste jag faktiskt att polisen hade det obegränsade resurser. Eh, så det är idag i dåligt säg då så har polisen fått mindre det så skulle stället. De ska I, i, i Malmö så skulle de myta bort ett, ett sån här romersena läge. De, de de det var avföring och allt luktade och allt ihop bara. Men det ställde sig in. Alltså det blev ingenting utav det där till slut. Jag menar det är ju sanitära olägenheter. Ja, Då det var ju förskäckt hur det såg ut där. Det var smutsigt och det luktade illa och ohyra och jag menar det kan bli sjukdomar och allting. Och sen var det någon instans som som sa att att det det, det blev ingenting. De skulle komma med kronor för att den avhysa dem alltihopa va. Ja, nej det du du hade krossat att det blir någonting. Nu vi har ju haft vi har ju såbara problem i, i kost och troppter också. Eh den här typen av människor. Tigare, tigare menar du eller vad? Ja, det pratar även det folk som som sitter och tiggar. Det är inte bara tiggar, så hyftar det nästan på folk som liksom ja, Jag har ju sett nu vet ja, du. Och råröven så kommer upp och sätter sig och bo på ja, södern och var inte har de så sånat att var runt. Det var väl i veckan då som Sveriges radio meddelade att, att affärsitgarna nere i Gamla stan i Stockholm hade stora problem. Det var det var inte bara tiggar utan det var det var stöld där alltså så fick kyvar och det var liksom bråkat mellan de här tiggarna liksom och det var rent och, och, turisterna kändes inte välkomna eller någonting. De tyckte det var mycket obehagligt. Det försvann mobilttelefoner och liksom de blev lurade och, och såna här saker på gatan och blev med plånböcker. Ja, det, det förstår jag. Ja, just. absolut. Eh, inte jag sitter och tiggar, en del kör en annan metod och försöker liksom lura folk på pengar och såna här saker och ställer jag sälja guld eller vad som helst då. Ja, jag gjorde det. faktiskt för <laughs> när jag bor så har vi ju samma problem där också. Där sitter tiggar då ute då i vi är vi när vi utanför den butiken när jag köpt mat till exempel. Ja. Och jag bara jag gjorde faktiskt, jag gav tillfälle som de bara, den, den personen, och då då på på sjofran av gradde bara så att gå upp på för vi är tillfälligt så att två tiggare utanför butiken när jag skulle gå in och handla en dag. Jag tänkte, jag är det är ju jävla tänkte jag. Jag var vad tänkte jag? Jag ska se hur de reagerar här. Så jag kollar om de kan svenska. Ja, det är mycket visa vissa så mycket riktigt att de kudde. Det, det är här att de sitter och håller upp en skylt där det står: "Hej, jag kritisk svenskabla pappa pappa men jag tycker att pappa pappa så vidare." Då trodde jag i alla fall kunde ett svenskapp. Jag gick fram till en utav de som sa så här Ursäkta, vi tror inte bara att vara otyr, men det är inte att det okej att ni åker hem till, att ni inte korgera länder och försöker försörja sina familjer istället för att sitta och åka till Sverige och sitta här och tigga så. Det är inte bara att istället att korgera länder och försörja sina familjer istället och ha det bra då. Och då sa han så här, liksom när jag sa så här att ja, inte för att vi tror men det är bara att ni åker att ni blir korgera hävblader sa jag då. Eh uh, istället för att sitta hem och tigga. Uh, uh, Vad då sa jag? Ja, du hör mycket väl. Vad du har ja, du ser det du kan ju svantiska så va bra. Men fortsatte de alltså. Ja, sa det och det. Jag ganska ganska och gick ju väl en halv också satt och talade tidelse så sa han så. Här. Vad vad sa han för något så? Men problemet skjort, är att de kunde då svenska. Jag menar de begår ju brottlig verksamhet till exempel om de skrepar ner de här de här de här hemlösa och såna där som samlas i läger och sånt och mängdas till exempel att skrepa ner alltså nedskrepting till exempel det är ju ett brott va. Att, ja, det det att lämna massa bråte och såna här saker som får kommunen att få sanera. Till exempel det är ju ett brott va. Det skulle ju räcka med att att att anmäla de här med här nedskräpningen då som en orsak till att utvisa dessa dessa de kommer ju med husvagnar och såna här saker. Ja. Jo, det där Stabbö, där bodde ju faktiskt folk det är liksom det är ett brott att skapa det är, så kan man alltid diskutera om brottet är ringare grovt och så och sen, sen baserat på brott När Sveriges radio skriver att det handlar om romener så är det ju inte så det handlar inte om romener det handlar om senare som är romenska medborgare Ja det är det där frågan om att du pissar upp senare som inte tycker om vad på det kallar det för för Robert exempel de tycker att det kränker de heter senare Eh uh, och det, det det är ju senare frågan så det vad kallar det tycker jag tycker jag säger ganska mycket det att det finns så se, generalkörvar eller rober om man så vill som inte tycker om att bli kallröber får man säga att det kränker emot då Karl. Och nu har de ju fått en det har ju det, ha, nu, nu är det rättast så måste man ska kalla dem för, för rober att även om de inte vill det. Har du sett att att de har fått den jäkla tidningen sån här gatutidning de ska sälja och så får de behålla inkomsterna. Vem fan fasen trycker upp de där tidningarna? Ja, uh, det har jag missat totalt. Tölbyborgsar ju. Tiggarna tiggarna får någon sån här tidning som utges så de ska sälja och så får de behålla intäkterna från försäljning utav tidningen istället för att tigga de de säljer någon tidning de får. Och så får, och de får behålla de pengar de säljer de här tidningarna. Jag vet, jag vet inte riktigt vad det handlar om innehållet så att säga va. Och det är ju alltså ända upp i norr uppe i Luleå var det ju tiggare nu som hade fått de de började inte tigga så att säga. De har fått eh, stora buntar med tidningar som de säljer och så får de behålla intäkterna. Men är det är inte skattepliktigt belopp. Eh det ska det väl vara jag vet i så fall. Det jag kände inte till men det även skatte. Ja det beror på vilka vilka belopp det handlar om då. De kommer upp i vilka summor. Okej. Okay. Men alltså om du tittar nu eh, på på datan där över hela Sverige, du kan läsa tidningar uppe från Norrland sånt det är ju det är ju tidigare överallt alltså hela hela Sverige, det spränger allvar då bålänge Bo Luleå vä vä vä det går var... ju bli ett sabbatsproblem då oavsett vad PKI tycker så har det blivit ja. Det. det finns ju jävla vänsterfolk som blir agerade mot det och tycker att det är oskön höra heter faktiskt. <laughs> Det kan inte vara nyttigt alltså att sitta ute på vintern, vet du, med någon sån jackla filt i timmar och tigga. Det kan inte vara bra för kroppen. Man måste vara, man måste bli alldeles fryst sen ju. Man sitter ju och tänker på vintern också, ute. Ja, och förresten när vi gjorde på tiggeri där så stod det en, jag hittade en intressant artikel om om om tiggeri. Eh, och personer med namn eh uh, ju en för skull och avton vemander grad vilket konstateras för att förtala för liberala ungdomsförbudet då bedrar att att uh, fattigdom köper sig inte genom att tillåta sig att riskera stora att permanent ett utanförskap det är den här artikeln rekommenderar faktiskt jag hittade vad det slut jag sökte på ordet till grip på Google så jag hittade jag den artikeln Där står bland annat så här att eh faktiskt då bekeras inte effektiva genom att tigri tillåt så kan de vara hur våta tillåt att människor sitter utanför butiker sova så som vinter och göra småpeg av stupper då. Det parlamenterade så har dessa bara hos utanförskop att det är vi borde leva i en oordnad orient förhållande i Sverige går inte att försvara. Det är mot oss tydliga krav formuleras på det EU landet som låter deras invånare befolkade leva under miss ja, det står en hel del intressanta saker här men jag förstår att jag tror att jag förstår på engeln eh uh, genom att hålla på att tigga så det trycket att tigget ökar istället då. För jag står i sluttappen på en artikel som står så här. Eh uh, löstheter upplyd ekonomisk tillväxt och utveckling och tiggerförbud bör därför övervägas och det broskar. Eh uh, det var inte så att jag tycker tycker jag kan koddera Jag kan berätta det att vi hade alltså tiggar i det gamla fattiga Sverige och jag har en bok här av Ruben Stenvik då från 1922 som heter så här om socialt förfall och yrkestiggeri va. Och det är svårt Aha. och det är svårt att veta så att säga vilka det var som tiggade i 1922 i Sverige och om, om det var se senare eller, eller fattiga svenskar va men det här Det går väl inte att svara på i på sitt om vad var väl ganska blandat missök det här ordet också är ju EU EU-migranter alltså det vad vad är ja. migranter alltså det ordet alldeles inte förut utan då heter det invandrare alltså. Ja, och det är intressant eftersom så det, är det är ett ord som har kommit väldigt mycket på tapeten just i samband med tigeriet eh och så på vad tighet ökar så har även det här ordet ökat eller måste jag säga. För för det är så här. Och om du om du bor inom EU då har du ju rätt att åka inom EU alltså då va. Du får ju ja. kom, du får ju komma till exempel då till Sverige och du får ju stanna då som som som, som turister får göra utanför EU då alltså pass på turistvisum så får du ju komma hit, det får du göra och du får stanna i 3 månader. Men problemet är så här, de här stannar ju alldeles för länge och sen är äganderättsbrottslig verksamhet också. Va? Ja, vad är ju ordet? Det finns ju rätten till fri rörlighet i EU och den fria rörligheten missbrukas ju nog fruktansvärt. Man borde inte kunna resa hur som helst eller fritt vart som helst och man vill och syftet är att bara konsitter utanför att trakassera folk. Viktigt uppenbart är ju syftet. Då vad ska jag säga? Syftet är ju att tigga ihop pengar för att kunna åka hem igen, men vad vad är det för fel med att försöka få tåg och man nu är ute efter för att försörja sin familj eller få förtägel. Hur kommer det sig då att man har råd att åka utomlands då? Ja? Är, det, är, det, är det inte bättre i så fall att åka till ett nedliggande land och tigga? Jo, därför att det är så här tror jag att de nedliggande länderna har satt stopp på de här sakerna. Men så är det inte i Sverige. Jag tror att de har satt stopp på ett helt annat sätt än i Sverige. För i Sverige vi är vi så fruktansvärt rädda för att sätta stopp på saker och ting som inte än var bra. Vi vill ha... Vi vill att att att att vara så dygn ska ske i Sverige för det heter återöna alla människor lika värde. Det finns ju folk som propagerar för att barn ska tigga ska inte förbjudas. Ja, då har vi till exempel Rubens av Vasa död som sålde upp kapacitet pengar till tiggare som sitter i Rubens som sitter och tiggar utanför affärer som givetvis är för att öka bara tiggriet och det bidrar till att fler människor kommer till Sverige och tiggar. Sa du hopp? Och jag stämmer ju men det är inte rumeni, det är inte rumener, det är senare, romer. Okej, okay, se se se ändå då. Och det blir att att det finns såna senare som kommer hit till Tigger. Och därför ska man, man ska inte, man skriver upp uttag genom och ger dem pengar för att koda ännu fler när de ser att det finns folk så där så där hur gibilda och ger dem pengar så man måste stoppa det hela genom att göra så så. Men ett förbud då, ett förbud mot tiggeri, skulle det skulle det verkligen fungera? Ha poliser och resurser och lägga på med med utvisningar. Det går inte som jag sa, jag tror, att, jag tror att resurserna finns från lite olika håll i landet men frågan är om man vill använda dessa resurser, för det gör det. Som jag sa förut jag är helt övertygad om att det går att stoppa det här med världenskjöftmögligen jag är helt övertygad om att det finns resurser där man kan ta till för att stoppa det men fråga det om man vill stoppa det. Och det är ju saksamma här jag tror att det finns resurser från lite olika håll och i alla fall om det inte är en stoppning till ett håll så minskar det adir. Men frågar det, vill va minska till er lite. Vill va det? Det går inte att utvisa dem vet du. De är snart tillbaka se. Ja. De kommer ju snart tillbaka bara. Jo, då de blir det. Men där måste ju till kraftå här liksom. Det går inte att sitta, det går inte att sitta och säga så att ja vi måste stoppa. Det. Man måste försöka göra någonting åt det också. Men visst, jag håller med. De kommer tillbaka än, än in och stappar en en spyfruga i det sporta och det påstås att det det är ett problem vi ja. har. Det förbannade Europaunionerna. Vi gick ju gick ju med där 94, vet du. Det var ju det som förstörde det mycket för Sverige också. Det här med fri rörlighet som du säger. De har rätt att komma hit och sitta och tigga. Ja. Just. Och förstå du, när då då inne på det här med, med det här med de förbannade unionerna så kommer jag tänka på Sok Bargo Tvalser och jag tycks fruktansvärt orolig nu. Ja. Eh, uh, det gäller en grej som faktiskt också stod på fyra tider. Eh uh, vi ska se vad vi hittar där artikeln till att börja med här alltså. Sök på fria tidigt att få se oss i gruppen. Jag hittar ju sidan men det är aldrig en artikel och vad Gottvallströms som stod tidigare i veckan här. Och också det som vi tänkte ta upp i kvällens avsnitt då. Kommer lite januari 7000 här men vi ska se det här. Ah, ja, här har vi det. Eh, där publiceras igår och eh där är tydligt så här att eh artikeln heter Wallströms oroad över valresultatet. Det står så här lite lätt så här att att utrikesminister Margot Wallström är djupt bekymrad över att det brittiska premiärministern David Cameron då ju planerar att låta den brittiska välja det brittiska medborgarna rösta och det vi fortsätter vara med i EU. Och det är alltså oroad, oroad alltså otroligt orolig för demokrati här då uppe i bollen. Och säger bara att Sveriges radio så här att det känns väldigt oroande. Det behövs EU och EU behöver stora betalande stor och stora viktiga aktörer för Sverige sport. Efter inte se samarbeten tycker jag också frågor. Så känns det jag ganska bekymmersamt så är ett uttrycksvis det vanligt tal kom åt tills var det sådär. Jag förstår inte vad det är som är så fruktansvärt bekymmersamt med demokrati. Jag förstår inte själv på det är som är så fruktansvärt hemskt att folk får rösta. Och då vill vara med i det och det. Jag vill att vi får ju inte rösta här så är det relativt saker. Vi får ju inte rösta och blir var blink till exempel. För de de som bestämmer den skiten vill ju att vet ju att att det ska bli ett ruggade dej tror jag till den här mastinvallen och därför så får vi inte rösta skit helt enkelt. Men det här är också det som är väldigt viktigt att att bara mot Valström och, och kunde som skulle stoppa England från att rösta och reglera vi våra BEU aldrig inte eh Sanchez David så kost ett val från oro över landet över hela och hälle svakt vinskar skulle jag tro. Och i England inte mer EU, hon får inte så modvilligt liksom att sätta sig rund. Och det är ju en person som uppenbarligen på många sätt tar väldigt, väldigt svårt att acceptera ett demokratiskt system och det här ser vi ytterligare ett exempel på det. Här. Jag tycker personen som du köra programlidare att eh, så det ska inte vara mer i EU. Heller. Vi har vi har inte vunnit någonting på att gå med i den här skiter det är ett ursäktat uttryck utan vi har vi har förlorat en massa saker. Och statsskulden skulle öka till exempel. Vi kommer ju aldrig kunna gå med gå ur EU på grund av att vi måste hela tiden betala ett visst antal stora deignsubventioner varje år. Och statsskulden skulle minska öka när vi gick med i EU. Det kommer att, det det det säger sig att och också att jag tycker att jag går ut ur det att det kommer att kosta alls så mycket så går ju ur ur, ur jag har men om man har det där istället så kan man ju aldrig göra någonting någonstans överhuvudtaget våra åtgärder. Man tänker efter så här, makten har ju flyttat då från Sverige, alltså Bryssel ska bestämma över, över liksom vårt snuset, bara som en grej va. Ska, ja, just. Ska bestämmas i Bryssel. Då det det är det, det är det. liksom att det finns ju inget inget som heter de, alltså demokrati. I EU är ganska liten om man säger så, du sa det ju själv där allt bestäms som förbrysser de ska bestämma i, i, vad Sverige om Sverige ska ha snus eller inte det ska bestämmas vilken form det ska vara på bananer till exempel och gurkar för att de ska vara EU-anpassade det är patetiska i alltihop ett tag läste jag förresten med det som var ännu mer patetiskt skulle jag vilja säga, enligt EU så var det så här att om man hittade en det hade med, med fågellivet att göra att om man, man hittade en död småfågel ute så skulle man begrava den Annars så kunde man bli döpt till böter Det var en lag som fanns faktiskt Ett tag i början När Sverige gick med i EU Där lågen fanns Jag vet inte vart den lågen tog väl någonstans Men Eh uh, där var ju en idiotlag bilden. Vad vad skulle alltså så får man hitta en svåforl ute och du så skulle vara begradare, han skulle vara bötfälld, du tänkte så här. Men vem ska bötfällas? Ska det vara polisen som springer ut i skogarna, ska det vara ska det ska det bli bara sa polisen som springer ut i skogarna och letar efter folk som som hittar döda svåforlar då. Det är faktiskt sant det. Det det är det är, det är inte skämt utan det är sant. Det låg fans. Jag jag lyssnade på Talk Radio från eh, LBC eh, Talk Radio i London liksom va. Och det var en som ringde in där och flera som ringde in sa att de, de rökte cannabis varenda dag liksom men de kunde ändå sköta sitt jobb va. Och ja. och, och undersökningarna visar nu den engelska polisen då i London alltså att de hittar i skolorna där 12-åringar som som är som är drogpåverkade alltså i skolan. De är alltså änar lite 12 år. Och rikspolischefen berättar om de här eh, områdena i Sverige där alltså en del är kriminella ändan är inte tonåringar och all den alltså. Ja, så det är folk som tycker det ska sänka vad heter det? straff all all den för straff gör. Jag tycker att vi ska göra det. Vad det åt så ska man naturligtvis inte slå in. Alltså alltså säger då, det går ju i alla fall inte att hålla sådär än du. Eh, jag har ju läst det det lite över i bland annat det finns en del dit duer med de och säger så här att att att att begå brott på grund av att de vet att de kommer utbubbera. Det. det var ju en intervju jag läste vid tillfället och en, en kille i 15 års ålder som sa så här att jag vet inte, så klart att man fortsätter upp i god uppfostran. Ja men alltså vad det jag på pr pr pr prata på program social kärlek och så här brits värst mycket vi har sagt. Ja de har väl de har väl ungdomshem. Vad men vad är ett ungdomshem då? Vad får de göra där? Ja, om jag minns rätt så finns det väl nånting som heter eh uh, L eller förkortas L eh uh, men då eh ALVU lagen om vård av unga. Ja. Jag hade en en bekant till mig som satt på ett sånt temaborg. Och han sa han sa väl ungefär nästa sabbats också när det kidsen var läst och så att fast inte var socialtjänst att vad vad skyddar det då så får man parvision ibland. Ni har ju du har ju uppsatt Uppsala upp ja, så så gör man. Du ska jobba dubbelt 10 meter på hela så på bakkomma tillbaks det var till stället alltså. Uppsala har ju Berby ungdomshem och jag hade ju en, en flickvän där som uh, var ihop med Anders Karlsson med taxan men i alla fall från Uppsala vet det fanns ju en avdelning där vet du som var som var låst va och hon hade ju då ja. hon hade då länge tillbaks begått inbrott och sånt så att hon var också inlåst i, med såna högt stängelse men den övriga avdelningen var öppen så att säga. Ja. Det var det var Berby ungdomshem så att säga och de liksom visiterar i de ungdomsså säga så att det inte det det förekommer droger och såna här saker. Och de flesta som var på på Berby ungdomshem jag så när reportage när de var på Sverige sa det där de flesta grabbarna där och så och tjejerna de var in, det var invandrar. Jag har ju inte förorna tyvärr jag har inte avson och det det tragiskt att man inte är förorna de var borde vara förorna. Det var det är förorna i grunden någonting som sker. Det är som det här med våldtäkter jag jag är inte jag är inte förvånad över att över att våldtäkt statistiken ökar då från då till till börjar man ta såna. Och det är skrämmande man borde ju reagera starkare på. Och det. det är ju så vanligt tyvärr man blir avtrubbad av. God man, man man blir rörd för något sätt. Det till, tills till slut så reagerar man inte och jag i hade kärt att jag att jag, att man, att jag blir avtrubbad liksom snart så jag kände själv att det är de som blir mördade. Jag tycker nastigt över att konsumenter då blir mördade grejer va för det är så fruktansvärt vanligt det här det är bara det är så att vanligt våld och tvivel jag inte jag är, jag jag är inte förvånar över eller inte reagerar så starkt på till exempel råd som jag borde göra för att det är så fruktansvärt vanligt och det är också ett slags vad ökade brottsklyften och ökade så här att vi att brottsligheten det grova brottsligheten det har alltmer ökat, ökat i Sverige så kraftigt att inblandade brukar aldrig sköt. Men Rik rikspolisen är väl sakerna höj ihop Rikspolischefens sitter just svamlar på Sveriges radio och säger att att folk känner sig mer trygga nu och, och, och brottsligheten minskar liksom det det är ju tvärtom det är ju det som sker i Göteborg till exempel och Malmö och sånt det är ju men nästa varenda vecka så sker ett mord gör det inte det. Jo och det det det, det var inte sant då att rikspolischefen sitter och säger att att folk känner sig mer trygga. Jo men vart bor ni polischefer då någonstans kanske? har inte skjutit på områden i ett överröde det har massa problem och kulturella problemet det är klart att han sitter och säger att folk känner sig trygga för han känner sig trygg han säger så här successivt så ska svenska polisen ta tillbaks de här områdena som idag kontrolleras av kriminella gäng och jag skulle vilja säga också kriminella invandrargäng och hur ska det ja. gå till så en gå in med militärer och pansarvagnar eller så något till måste du göra för att komma tillbaka men jag ska kan man alltid fundera på om man måste använda sitt vatten kan eller något att göra åtgärder men något till måste du göra så är det klart så med komplementen till den svenska polisen så finns det också såna här bevaktningsfirmor eh, så va vaktbolag så att säga men de har ju liksom begränsade resurser de kan liksom inte ta fram en en tjänstpistol liksom och skjuta varningsskott i luften utan de är ju liksom de men de, de de får liksom stenkastning emot sig så liksom. de måste ju retirera så att säga men alltså den svenska polisen backar den svenska polisen backar ju ifrån de här de här pöbelgängen alltså det är ju den svenska polisen backar de går inte till framåt och liksom vattenkanoner vad som helst va Måste få stoppa de här upploppen som pågår i de här förorten. De de bränner ju bilar för miljoner. Ja, just det. Alla de de gör det ju tyvärr, men det är rätt, liksom, att det är inte vad det är sak samma där för man vill inte ta tag i de här problemen alltså för det heter att att det här medivet ett propp vi vill inte ta tag i de här, vi vill inte göra om de här problemen. Men det är klart att det det är sådär bara klassiskt. Så länge man inte vill alltså problemet är så att återigen att det är klart att man att det går att göra någonting åt det, men man vill inte göra någonting åt det då dåliga skolor oh, dåliga skolresultat tala dålig svenska och konstiga namn har de också. Och de flesta vill inte anställa Mohammed som som in, knappt har gått ut skolan och bara skolkar och röker hars varje enda dag till exempel. Jag menar det hänger ju på de här ungdomarna själva också så att säga. Men om de bara liksom skiter i allting, är hoppar av skolan, röker hars, eh, kör trimma med mopeder hela dagarna och säljer knark. Men du kan ju aldrig leva i Halle fått jobb alltså. Du blir utanför, du blir en outlaw. Ja, vad blir rött, vad blir rött. Så att de här, de här de här de här ungdomarna alltså, de vill inte vara skötsamma, de vill vara en gängster många utav dem alltså. Re, rent ut alltså, de vill vara en en värsting som det kallas. Ja, absolut, absolut. Visst visst vill ungdomarna så att. Och värstingar värstingar ska inte belöna sig eller med, med resor till Västindien och såna här saker. De de måste, måste faktiskt inse att att de lever på fel sida om lagen va. Mm. Men finns det där det påstås faktiskt för det för det detta kriminella människor som hjälper att säga kriminellt lämna det livet va och det det men ett fängelse till exempel eller en anstalt det är ju inte heller bra för där träffar ju de kriminella bara andra kriminella liksom och sitter i princip bara och planerar nya brott när de ska komma ut va. Oj ja, ses. Men hon du är kriminell och hamnar på kåken då då så då sitter det och planerar nya brott tillsammans med andra grabbar alltså och, och liksom att där ska vi slå till när vi kommer så fort vi kommer ut så ska vi liksom vi vet när vaktpollaget kommer med de där pengarna liksom då slår vi till med våra AK4 liksom de har ju inga vapen när vaktpolisen va. Alltså de kriminella är många vill lämna brottsligheter men det är bara två tal som lyckas då flesta blir kvar i i skiterna så med, med droger liksom ut och in på kåken liksom förstår du det? Absolut. Den svenska polisen har misslyckats i stor del i de här områdena och jag jag trivlar att den svenska polisen ska kunna ta tillbaks de här värsta områdena som finns i Sverige där så fort en polisbil dyker upp så blir det stenkast direkt va menar. Då då vinner ju gängen vinner ju. Den svenska polisen är ju loser alltså. Visar ju fegar av mig va. Eh uh, absolut visst är du nu. Och den svenska polisen får inte heller de resurser man behöver helt enkelt va. Man får inte de resurserna man behöver alltså. Och det är alldeles det, jag tycker inte heller riktigt att man ska nu ska man gå ut till allmänheten så att säga men de må sitter ju bara de sitter ju bara i sina tjänstebilar i princip och glider runt de, de stannar ju inte upp och går ut och pratar med folk på gatan direkt de här kvarterspoliserna som fanns förr i tiden som liksom gick omkring bland folket och pratade utan utan de dyker bara upp när det sker ett brott till exempel då kommer de till platsen så att säga men i övrigt så syns de aldrig till. Ja, de de gör ju inte det. Alltså i de här områdena, de här områdena som är de här värsta i Sverige, de efter mig enligt mig, enligt mig, de är helt förlorade. Det finns ingen framtid för för de, de som bor där utan det är bara vill de här ungdomarna lyckas så måste de flytta därifrån, de flytta med till sven, till svenska områden och blanda sig med svenskar och lära sig språket bättre och försöka ge fan, dråger och såna här saker och lämna de här lämna de här gängen bort från de måste bort från gängen. De måste splittra gängen helt enkelt va. Polisen måste se till att att de får fotboll i husarrest och såna här saker och kanske till och med tvångsplacera de här människorna 50 mil bort va. För om du om du splittrar gängen, vet du. Det är den där möjligheten alltså. Men hur ska det gå till? Ja, som jag sa vad, kanor har ju lösningen då. Ja, alltså seriöst, jag jag är seriöst du faktiskt. Ja. Och det är bara två det är bara två vatta på så det har varit kanon ska göra fruktansvärt otåhört. Men det går gott så långt vet att att invandrarna liksom är rädda för att deras barn ska gå med i de här gängen så att de de flyttar därifrån och de försöker för skulle liksom flytta till ett mer område med mer svenskar bort från de här de här de här så att säga höghusområdena va. För de an vill inte att deras barn ska få kontakt med droger och såna här saker och de här kriminella gängen alltså ja, invandra gängen då utan då då tar de sina ungar och flyttar därifrån för att de får mer kontakt med svenskar. De är oroliga för att deras barn får i allig kontakt med svenskar de undgår sig bara med andra invandrade barn och även en del kriminella va Det är ingenting det, det är ingen bra miljö vet du Ja det det, det är ju inte rätt så här men ska man inte dra inte dra alla områdena på överrän kan. Det finns också invandrarområden som är som är som är bättre så att säga där det är uh, kanske en del brottslighet men där det är liksom där är det mindre jävligt så att säga och sen finns det vissa vissa områden som är helt förlorade. Men uh, så har Rosengårdvall man ser bilder att de slänger ut soporna vetter rakt ner alltså på gårdena så hela gräsmattan är full av med soppåsar. Bara som en sån sak man gör Nu i Rinkeby så var det en kvinna som avled på sjukhuset. Där blev utknuffad i veckan tror jag det var. Från en balkong va? Jag menar det är, svenska gör inte så. Svenska män kastar inte ut kvinnorna från balkongerna. Det är ju helt sjukt. Ja. Varmint sagt. Eh, jag ska, ska sägra känna på en annan. Jag tror att få utgårsändning nu. Jag har ja, okay. lite andra att göra. Okej okay, vi hörs hej. Det gör vi. Hej. Ja man blev väldigt upprört faktiskt. Det var en kvinna här nu som eh, avled. Det har blivit utkastad från en balkong i Rinkeby och jag misstänker självklart att det var ett, ett så att säga höghusfast så det var väl ganska högt upp i luften. Det var en sak som inte fanns förr i Sverige att man kastade ut kvinnor från balkongerna. Och och bilbränderna förekom inte heller. Jag vet inte riktigt om vi går 10-15 år tillbaks i i i i Sverige här så vet jag inte om det förekom överhuvudtaget någonting alltså att man slängde ut kvinnor där ju som slängs ut från balkonger. Det är klart, det kan ju finnas eh, olyckshändelser också, att man faller alltså på fyllan på något konstigt vis men det här sker ju alltså att säga, i de här områdena alltså invandraområdena socialt utsatta områdena de här mångkulturella helt underbara områdena alltså, där, där den svenska staten har satsat alltså genom sedan 20 år tillbaka i tiden de har vräkt ut miljoner och miljarder alltså till de här områdena och andra områdena Och de här pengarna är bortkastade helt enkelt. Man kan kasta pengarna i sjön. För det finns ingen framtid i de här områdena. Det är enorm arbetslöshet. Vill ni ringa in till studion så kan ni göra det på 0225 601 43. Uh, 0225 601 43 sprid också adressen sverigekanalen.com och besök företagsannonserna. Eh helst kan ni också gå in och handla också ute de här företagen för då då genererar det provision till mig i reklamintäkter alltså. Så när ni kommer till sverigekanalen.com ska ni helst besöka företagen och även handla produkter utav brabriller.se och så vidare. Och dela och sprid också adressen då sverigekanalen.com. Det finns också möjlighet att ringa in här via Skype också då Sverigekanalen. Eh, ska vi se. Ja, det har ju passerat då 43.000 besökare på svergekanalen.com. Det har passerat här under veckan nu på Sverige. Vi ska se. Vad flöker nu kan säga något. 18, 39 och 50 18 Ja, vi har ett samtal här på telefonen Hallå? Ja, du hörs. Har du varit nu på Långholm? Ja, jag har varit där. Nu sitter jag på bussen här alltså, så det är jävla svårt att man hör ju knappt någonting Hur länge har du öppet? Ja, det är 20. Du kan ju återkomma. Jag kan slå av sig då med en stund då. Det var hej. Hejdå. Jag såg bilder från eh, Långholmen och det var ju ganska mycket grönt och vackert där nere i Stockholm. Det kommer tittar mer eh, grönt ska sånt. Jag tror att det var lite bättre väder också. Eh, en bild också på Kent Ekerot eh, som härstammar från eh, s, eh judisk släkt från Polen eh, med säkerhetsvakten och där. Paula Biler också eh uh, eh uh, uh, och uh, jag menar Paula Biler uh, försökte faktiskt ansöka om att uh, Sverigedemokraterna skulle medverka på Pridefestivalen i Stockholm uh, för några år sen liknande och det blev nej då. Eh uh, så kan ni tänka er då Paula Biler och så att säga Sverigedemokrater med viftande svenska flaggor tillsammans med lesbiska och såna här ledebögar och så på Pridefestivalen när man tycker det är ganska osmakligt faktiskt jag tror de flesta inom Sverigedemokraterna tycker att det är mycket osmakligt faktiskt men hon hade hoppats på att de skulle få medverka i Pride i Stockholm och det fick de inte. Jagar. Jo, Kent Andersson kommer att återkomma på telefonen och vi håller väl löpet här fram till klockan 20. Vi har ju ett sommarschema nu som finns på sverigekanalen.com. Det var det jag skulle säga också, att det har skett en liten ändring av den adressen. Det är en liten etta på slutet nu. Så kortadressen som är korta.nu snedstreck veckansprogram. Där måste ni nu också lägga till en liten siffra, nämligen siffran ett. Då blir det alltså bara då ändringen till korta.nu snedstreck veckansprogram avslutas med siffran 1. Eller gå in på svärkanalenn.com avdelningen nyheter. Så kan ni rulla ner lite grann så kommer ni hitta eh veckans program eller sommarschemat kan man säga. Eh som gäller mellan maj till och ok till september. Vinterschemat är mellan oktober till april. Jag har ju ett helvete med klådan men det har ju inte kommit än riktigt. Björkerna är på gång här. Det har ju blåst ganska kallt i veckan här. Varning för starka vindbyar. Det har ju varit en del regn också. Har ni Skype så kan ni ringa in på Skype då. Sverigkanalen. Skype heter vi Sverigkanalen. Ring in. Och på telefon är det 022 5601 41. Och min första smarttelefon kommer att inköpas nu i juni. När jag får tillbaka mina ska att det pengar här 5000. Eh cirka 1000 kr för en Sony smarttelefon och sen är det Telia 2 abonnemang på 199 kr per månad för eh, 5 GB surfmängd. Och eh man kan tänka sig att man inköper eh, trådlösa, sladdlösa hörlurar, såna här Bluetooth. Men det är mycket att lära sig och läsa bruksanvisningar och såna här saker så det är det det det är någonting man inte kan så mycket om så att säga de här smarttelefonerna och försöka lära sig lite grann hur de fungerar och såna här saker och så. Så att det blir nog den modellen jag har tittat på där eh för 900, 995 kr. Det är ju nog trodde massa modeller att välja på operativsystem och alltihopa och utvecklingen går ju någonting helt otroligt i 500.000 appar bara som ett exempel då. Ja, där där försvann bloggaren som kallas Africa Garipstripan faktiskt det låter lite konstigt men det är ju bara en en en ett namn han kallas när för Jag fick lite problem med Sverigekanalens Twitterkonto här faktiskt det har inte gått att verifiera riktigt här de trodde att det var automatiska twittrar som jag gjorde så att just nu så får jag använda Dala Gunnar istället kontot där om ni inte känner till det så har vi har Sverigekanalen en live sändning varje lördag med starten klockan 16 och vissa lördagar så tar vi emot eh samtal på Skype från klockan 17 till exempel då. Eh nu mellan maj till september så startar programmen måndag till fredag samt söndagar klockan 18.00. Måndag till fredag och söndagar 18.00 röda helgdagar som infaller på vardagar då kan programmet ställas in. Och i övrigt så är det lite blandat innehåll. Eh, uh, i anställning Sverige hade här gjort också en intervju här med för detta partiledaren för det nedlagda nationaldemokraterna Mark Abrahamsson som berättade om alla svårigheter som partiet hade med möten och stö stö störningar från vänsterextremister och så vidare och och eh, problem också få tillstånd för möten och liknande. Det var ju så att Sverigedemokraterna slutade upp med att hedra Karl den 12te och liknande. De visade sig aldrig på gatorna och sen när Nationaldemokraterna bilder så var de väldigt duktiga på att gå ut med svenska flaggor och sånt och hedra Karl den 12te och Engelbrekt och så vidare. Medan Sverigedemokraterna syntes aldrig till på på gatorna helt enkelt. Klistermärken, slutade de upp med och så vidare. Det var det var Nationaldemokraterna som spred flygblad och klistermärken och visade så visa upp sig på gatorna, men det var ju massa problem där och partiet Gladys är slutligen ner också tidningen National idag som togs över utav en no andra en förening där och så nu ett byte ägare och så det gick gick i konkurs då. Det gick ju bättre samt för Vabra Suck och hans nya tider.nu. nu konkurs då. Eh blir det väl nya tider.nu och där kan ni få tre stycken gratis nummer faktiskt utav papperstidningen Nya Tider.nu som har ökat och ligger över 3000 abonnenter och har fått högre präststöd. Och ni kan pröva på den här papperstidningen Nya Tider.nu genom att skicka e-post till adressen kund.snabel@nyatider.nu. Och så begär ni att få tre stycken eh gratis nummer eller provnummer av Nya Tider och uppger er namn och adress då. Så kommer ni få tre stycken. Eh jag skulle få fem stycken gratisnummer utav dagens samhälle också. Jag har väl fått tre stycken tror jag visst det. Eller är det möjligtvis fyra? Så det ska komma ytterligare det här också. Eh man får alltså totalt fem stycken gratisnummer av dagens samhälle och sen får man ju välja själv vad man vill betala. Vi ska betala närudeföreningen i Stockholm också då kassören Anna Boström från Sverigedemokraterna överbetalar för sista gången nu eh slutbetalningen till Stockholms närodöförening för sista gången. Så att efter 26 år så läggs programmet ner på närodön i Stockholm åt hjötte med här från december 2014. Att det är flera fakturor och sånt från 2014 och sändar och frekvensavgifter och grejer där eh där braden har ju mycket dålig utkvalitet och det är massa tråkiga kyrkor och invandrarföreningar på helt främmande språk faktiskt. Så att Sverigedemokraterna har haft sitt vår, vår vårfest på Långholmen och ja det var ganska grönt där faktiskt. Det var väl en liten en liten pöbelhop där på ett 20-tal parasiter v röda råttor kan man säga. T tårt tårtkärringen var där också den judiska tårtkärgen hon fick ju själv smaka på en egen tårta faktiskt av nordisk ungdom. Eh flickan som spelade i reportet blev ju åtalad för det där så man hon som eh, smaskade en kladdig tårta i face på Åkesson hon fick faktiskt en, en riktigt kladdig tårta bara droppa om henne med grädde där. Den filmen finns ju fortfarande kvar att titta på. Hon så ganska förnedrad ut där måste jag säga så att hon fick verkligen smaka på en egen tårta den fula tårtkärringen som är dömd för våld mot tjänstemän och narkotikabrott och liknande. Riktig riktig ful kärring det. Så tårtkärringen dök upp och så var det några som stod och gapade och skrek där, men det var ju avspärrat och, och så. Eh uh så att Kent Andersson kommer att återkomma när det gäller att berätta lite grann hur det var på Sverigedemokraternas vårfest på eh, höll på sig i Liljeholmen jag menar Långholmen. Och bilderna jag kunde se på Twitter utav en talsk kvinna som tog tåget till Stockholm. Hon hade Paul Pauls namn eh varat bilderna man kunde se så var det ganska grönt där i Långholmen med träden och, och grönskan då jag kommer nu. Och så faktiskt då jag tyckte att det så lite så där lite lite halvklart väder utraktiskt. Jag kan ju se såna här webbkameror också. Ni vet, jag kan se båtar som lämnar stadsgården och såna här saker. Det finns livewebbkameror.se där. Många är ju inte live så att säga. Det uppdateras efter en minut och 5 minuter och då är det ju inte live va. Det ska ju vara strömmande så att säga. Det ska ju röra på sig. Det var bilar och människor ska ju liksom passera förbi så att säga. Det ska inte stå stilla va. Då annars är det ju inte live. Jag kanske sa det också att det blev ett avbrott på fredagen här. Det var ett strömavbrott i långsyttan. Det var inget fel på B-datan. Jag startade upp och loggade in och kom igång igen sen. Men det blev alltså ett, ett oväntat strömavbrott här på fredagen. Det kanske var i tio minuter och liknande faktiskt. Har ni någonting på hjärtat här så kommer Kent Andersson ringa in sen och berätta om en stund. 0-2-2-5-6-1-4-3. Jag pratade med vår gamla tekniker också Igår var det väl han klantade sig ju sist Där det blev en massa runggång på Sverigedemokraternas sändning Eftersom inte Arnold vill inte vill ha någon hörlura på sig va? Så drar han upp stora högtalare Samtidigt som mikrofonen inte är bortkopplad i studion Då blir det en massa runggång Han har ju byggt om två sovrum i den där lilla villan också där. Det är ju ett rent ruckel va han har ju inte ens varmvatten. Det är alls iskallt och han har ju inga tänder i munnen. Utfattig med en, en tvångspension på cirka 7000. Vi får det, vänta lite grann och se här om Kent Andersson dyker upp på telefon lite längre fram. Har ni någonting på hjärta så går det bra att ringa in på 0225 6143. Ja det börjar ju bli grön ska här uppe och så men det är väl inte så här jättevarmt än nog framförallt är det ju kalla kraftiga vindar också det har varit en del regn också under veckan här faktiskt delvis har det varit sol och ibland har det kommit regn och på söndagen skulle regna ibland så stämmer ju inte vädret riktigt va men det är framförallt de här kalla kalla friska kyliga vindarna från helvetet som håller på att frysa i hel va Så att jag får verkligen avvakta och så jag kan inte börja med cykling och sånt ialla när jag kräver betydligt varmare så i Australien sist någon gång i veckan så var det sol och 25 grader varmt var det faktiskt. Så att en en har dem sommar där nere faktiskt i Australien, men de kommer ju krypa ner sen till en 8-10 grader deras vinter då där nere i Sydney. Min min mamma och halvsyster och de här bröderna jag har där nere. Men det är lite olika när det är vinter i Australien för det är olika med olika områden och ibland så kan det faktiskt vara sol och 15 grader och då är man ju nästan uppe närmare 20 totalt va om det är lite vind också så att det är lite skiftande men det kan det ju gå ner ibland till en 7-8 grader då på natten så kan det ju krypa ner också temperaturerna i de här väldigt heta varma länderna det är ju på dagtid som solen värmer upp men man ska ju klart för sig att på på nätterna i de här varma länderna där blir det alltså väldigt kyligt istället när solen är borta och det är alls mörkt ute då då blir det ju kryper ju ner i några få plusgrader helt enkelt. Jag kommer att läsa lite grann också om Vega här. Man har börjat att bygga nu, Trafikverket har börjat att bygga. Cirka fyra år så invigs en ny Penetokstation i Vega. Bygger en helt ny stad då, Vegastaden. Det kommer att ta många år till då innan det slutgiltningen är klar. Tror jag tror att 3000 bostäder närmare totalt va. Och det är ju sådana här stora fält som man bygger på helt enkelt. Ehm Garnbergen gick ovanför kunde man se där. Och, och hållplatsen låg ju ner 73. Så att det kommer hålla på att byggas i många år till en blandad bebyggelse och så. Om cirka 4 år så rektar man med att en nya Pendeltågstationen som är belägen cirka 500 meter söder om den gamla hållplatsen. Jag åkte tåg en gång faktiskt med del lok och gamla B6 vagnar var en mycket dålig tidtabell. Det var innan pendeltågstrafiken började när pendeltågen började gå sen varje halvtimme va. Så det tog ju det var flera timmar mellan tågen och jag tror det var oljekris också så att var, jag fick ingen sittplats där på tåget från Södra station till Väga. Det var väldigt väldigt trångt var det. Det var bara ett ett dellok och så var det några några B6 vagnar var det tre stycken och de var de var helt fullsatta med folk alltså. Men sen kom ju Perne tog trafiken igång sen och då då laddade ju sig både Dreviken och Vega ner. Så att det är ju fantastisk utveckling egentligen. Och jag besökte ju Vega i nästan 30 år blir det ju nu när som min gamla mormors gubbe fick ärva ett fritidshus då på Nordenskölsvägen 61 i Vega som sen såldes också år 2000. Han själv gick ju bort 97 tror jag så det är för 650.000 och det är alltså en skog som delar Nordensköldsvägen eh mellan varsin sida var alltså en vändplan där va. Sen fortsätter Nordensköldsvägen på andra sidan skogen. Kommunen har gjort en gång- och cykelbana men den fanns inte på den tiden. Så det är uppkallat helt enkelt efter den här expeditionen som Nordensköld gjorde eh som jag har text här från internet eh, sänker.se med zeta. Eh alltså Måsvägen och och Polarvägen och allt vad det hette va. Det är uppkallat efter den här expeditionen alltså fartyget Vega. De här gubbarna återvände ju till Sverige men fartyget såldes ju sedan vidare och vidare och sen sjönk det ju i i det här området sen så smulde fastna i isarna. Jag är ifrån att det var någon utav gubbarna som frös ihjäl el där eller vad. De hade chekat några isbjörnar så han blev förgiftad eller vad. Men det var ju en fantastisk expedition och just det här Vega är ju uppkallat då alltså Nordenskölds vägen är ju efter efter ingenjören Nordensköld va Så att jag kommer läsa Karmandsen och om den här expeditionen Vega. Och det är ju mest pennetåget till till Handen station och sen gick jag ju cirka 2 km från Handen station där nere vid rudan bort till Nordeskälsvägen. Det var cirka 2 km att gå. Man kunde också till exempel åka pendeltåget till Skogås och sen ta bussen och kliva av i Vega och sen en promenad. Men jag var i alla fall med om att faktiskt åka den här loktåg till hållplatsen Vega innan den laddes ner 1973 och det finns gamla bilder också på på hållplatsen Vega. Den gamla hållplatsen var bara ett enda spår där. Man hade ju planer också för ett antal år sedan att bygga en, en ny station där på det området. Men nu har man alltså påbörjat bygget av den nya pendeltågstationen Vega staden. Och sen hösten 2014 så har också man nu påbörjat bygget av husen. Det har ju inte kommit så väldigt långt än nu och det handlar ju om totalt 3000 bostäder blandat va i Vägar staden så att det kommer att hålla på kanske 20 20 år framåt att byggas innan det slutget slutget ni är klart va. På en bild här som jag har här så sitter jag på ett berg på en enkelspårig linje på 1980-talet. Det passerar ett ångtåg från Svenska järnvägsklubben. Så en First car såna här eh, gula och blåa vagnar med reklam för eh, Alcro tror jag det här det här målarfärgsfirman. Och sen kommer de gamla bruna vagnarna och restaurangvagnarna som gick till Djurgårdsbro från, från Stockholm. Det var ett företag som hade hyrt ett tåg med Svenska järnvägsklubbens omviluk då. Man ser längre bort på varsinsida om järnvägens stora öppna fält. Jag vet inte om det har varit odlingsfält eller om det var bara vara så att säga öde stora fält. Och där borta på de stora fälten där bygger man nu Vega staden och just där har man kommit igång med bygget av den nya på den där tågstationen så att Haninge det var jag bodde ju i en liten det var det var typ en cirkusvagn som var ombyggd men från början hade den haft hjul va hjulen var bakomdast någonstans där när det rullat som en cirkusvagn när det var ombyggd det var det var sån här gasolspis och och och och och disken och allting den hade alltså rullat på vägen en gång i tiden och stått i länna nere i Huddinge vägen söderhagen som ligger närmare Dreviken tillhörde ju tidigare Huddinge kommun men införlivades sen i Harninge kommun så att jag besökte ju Vega i nästan 30 år. Det var lite jobbigt kan man säga när man fick gå så där upp upp till handarna så det var ju en en promenad verkligen alltså beroende på vädret va den här men de här de här grusvägarna som var på vägar förr utan har ju har ju bredd att stå på och de har ju asfalterats och det har ju lagts ner både vatten och avlopp och och fiber för nätverk och det har ju blivit gatubelysning och trottoarer grejer så att det har ju varit en en väldigt besvärlig tid för de boende i Vega och, och Hermanstorp där det har varit avstängda gator och vägar Och så var, vi har väl i själva Vega, de gamla Vega så är det väl cirka 350 villor som som förtetas då i området där va. Man har även som Anders Sten som nu bor i Halstavik har det ju besökt Vega där han bodde fram till 2005. Han var ju granne med min mormor. Var ju ledare för Sverigedemokraterna i Haninge och under en kort period också ledare för Nationaldemokraterna. Och han sa att han var ju förbannad på det där. De har ju rivit flera mindre hus i Vega mindre sommar rena sommarstugorna fanns inte några no vatten och avlopp det var ju bara sommarvatten alltså från bürgen då va. Och även Anders Sten hade ju inte något riktigt inget avlopp alltså det var ju var ju va varmvattenberedare då. Men sen drog det drog sten rev ju lite mindre stugor och sånt de byggde de här stora äckla chabraken till lyxvillor för miljoner alltså det var ju han ju är ju förbannad på. Och det var inte så länge sedan som jag såg faktiskt ett livstecken från Anders Sten. Jag tror att han köpte en gammal bongård. Utminstone en gård, troligtvis en gammal bongård. Han är ju ursprungligen uppväxt på en bongård i Dalarna och lever som pensionär idag i Halsteda vik då. Men han skrev en insändare i Nordhelje tidningen om hur det är viktigt det är att bevara bevara det svenska jordbruket och och med med koster och såna här saker var åt verkligen ge bidrag från staten så att det går att överleva och försörja sig med med, med boskap och såna här saker va. I många fall så är bondegårdarna här uppe ju helt nedlagda va. Och i andra fall så kanske man har får eller hästar. Men det förekommer även att det, man kan se bondegårdar som makoser. Det vart mycket mycket bondegårdar. Jag tror att vi har hittat här uppe med cirka 12 stycken bondegårdar har det funnits sånt. Men det finns även en en bongård i Långsby nära Långsjötan som har kosser och samelstal och Västerbyn till exempel när när här så att det finns ju fortfarande kvar gårdar med kosser va men mjölkbonden i Sverige har ju blivit det svårt va. Och det ska inte in hålla på att köpas importeras mjölk från andra länder utan vi i Sverige ska ju vara självförsörjande egentligen alltså. Men så är det ju inte idag va. Inte idag va. Så att eh, vi får väl avvakta lite grann och se här om Kent Andersson kan ringa från en annan plats själva den här bussen han satt på. Ja, Veden för Veden för SL har ju åkt fast för stöld. Han har ju gnällt på de här kyrkvåkarna också på SL. Jag blåst i SL på mycket pengar. Jag slutade betala både på tunnelbanan och pendeltågen. Jag betalar ju aldrig ören när jag åkte pendeltåg hade ju varselväster på Nästio satt i förhyttarna och, och det var aldrig några breda kontroller i förhytt. Men i alla fall eh, att de kivåker så mycket på SL va. Och så själv så glömmer han betala för en såna korttullare till exempel. Alltså det var slarv då. Men de här kivåkern kan ju bara säga det att jag gör ju bara som SLs regler, jag glömde glömde att betala helt enkelt. Ja får man se reklam här på Pro Skype på det gratis versionen. Det är väl så att den här reklamen är liksom överallt. Den kommer man inte undan utan det spelar ingen roll vad vad vad man är ens att säga utan det är alltid någonstans som det är såna här bander som blinkar och har sig. Och och tv ska väl inte prata om faktiskt så mycket reklam det är på alla möjliga kanaler va. Sveriges television har ju någonting som kan förekomma i samband med sportevenemang och det är ju då inte reklam utan det är någonting som heter sponsoring men det är ju faktiskt samma sak. Där där skymtar det till då att den här matchen är sponsrad då. Och så dyker det upp en massa företagsnamn. Men då är det inte rekl reklam, utan då är det är då det är sponsring och då då är det ju tillåtet då. Men det är bara det är bara det är för, förteckt reklam egentligen. Ja, reklam men det är reklam men det är både på gott och ont kan man säga. Ja, det är ute i sändningen här. Ja. Ja. Jag såg bilder här av en polsk polsk kvinna. Ja, hallå. Ja, du hör mig? Ja. Jag såg bilder. Nej, jag har ju varit på det här vår vårfesten som det heter nu då. Ja, jag jag såg bilder där i så när man polsk polsk kvinna som var Sverigedemokrat som tog tåget till Stockholm och tog bilder och det var ett 20-tal så här vänstertyper som gapade och skrek, men det var inte så farligt va? Nej, det tycker jag inte. De låg stilla och väsande så det gick han och körde då med nasse svin och nasse svin. Ja, men gick förbi där så stod de hopklädda och poliserna där då. Och, ja, och ropade nasse. Det, det var ju mest säger åtminstone som hördes. Hördes det något då? Ja, det hörde de bua i varje gång då någon av talarna när de hade liksom håll varje tal då, men det var ingenting som störde direkt. Var det bra väder tyckte det såg ut som ganska grönt. Ja, det var det fint väder. Det var runt 15 grader och Och sol. Ja, sol. Det var det inte ganska grönt och vackert i träd. Det, var, det är jättefint nu här nere. Och ja, den ja. 26:e till var det ju förra året jag var ju här också då. då. Då var det Ängelbrektsdagen va? Nej, det var samma sak som idag. Men Ängelbrekt har ju en dag också i april, vilken är det är inte det. Ja, 20? det men det var länge sen, vad tror de om 4 år. Ska vi se här. Vem, vem var den första talaren då? Ja, först först så var det ju hon som var program. Jag jag är inte riktigt säker om det var Paula Biler som var konferenser. Mercury. Ja, ja, jag jag tror att det var hon som var som var liksom som höll och sen skulle väl sjungas allsång då och då sjöng man ju eh, ja, några eh, ja liksom välkända och slutade med Idas sommarvisa men jag hade ju hoppats att det skulle ha varit eh, den blåsittigen du kommer hade vi passat bättre. Jaha, ja. Men blåsippan ute i backarna står och det var lite sådana där låtar. De hade väl en bra sångare där som var ungefär lite grann som Stefan Ljungqvist lät när han sjöng. Han sjöng ju bra. Och sedan så var det ju eh, Mattias Karlsson och Jon Sof. Så och den här eh, konferenseren då som ja, pratade om hur det har varit. Och så var ju Kristina Winberg den första talaren från i parlamentet. Okej, okay, vänta en sak här nu. Jag såg inga svenska flaggor. Så var hade de några svenska flaggor? Ja, det var Det var inte det, det var Ball ballonger såg jag. Ja, det var inget inget särskilt. Det, det som jag tyckte var det mest upprörande av allting, det det som jag tycker det är skandal helt enkelt att i början då liksom när man väntade på att det skulle talas så då spelar de ju musik. Jag var ju där redan klockan 12 så att säga. Och då spelas det då var det ju Tim Malqvist och jag såna svenska 60 och 70-talsslagers de lirade. Uh -huh. Men när då talar Jimmy Åkesson om eh, vi sverigevänner och sverigevänner av vårt Sverige och såna saker. Men sen var ju talet slut och det, det blev inte mer med det. Hur länge på? Och, han... Men, hade de inga svenska flaggor, menar du? Det... Ja, och det, det tänkte jag faktiskt inte på så mycket om det var så mycket svall. Det, det fanns ju svensk flagge, men det var det som var det mest slående tyckte jag. Det var att när talet var slut och han godtar ifrån då då var det ju allting slut. Då trodde ju att alla skulle sjunga du gamla du fria. Va? Ja, hur länge pratade Åkesson då? Ja, en halvtimme kanske. Var ett bra tal då. Ja, det är ganska intressant tycker jag, men han tog sen var det slut sen kom eh, sin Malkvist med tonna skivor med smör. <laughs> Jag trodde i alla fall att det är Sveriges parti som talar om vård Sverige och det viktiga med Sverige och uh -huh. kultur och sånt borde väl avsluta det gör alla andra normala partier så att säga avsluta med du gamla det fria eller Ja, jag var ju på möte med Anders Klarström och där där 6 juni på Normans toj då vet du det finns ju på sdarkivitet.se och det var alltid nationalsången skulle alltid avslutas med. Jo, men det har ju liksom inte god ton helt tänker. Det gör Moderater, det gör Socialdemokrater, det gör de flesta partier har ju någonting sånt särskilt och mer särskilt Sverigedemokraterna jag tror. Och sen hade de gjort uh, fyra stycken. Du kanske inte känner till det men han som ska vara nu den Jag måste säga propagandan minister i han som ska sköta eh, reklam och sånt. Jaha. Han heter ju Wallenstein av alla namn va. Wallenstein det var ju en av katolicismens generaler under 30-åriga kriget. Det är lite roligt på så vis. Men då hade de gjort fyra stycken filmer nu som ska liksom reklamfilmer för socialdemokraterna. Ja. Och det var alltså bara sån här jag hade letat ungefär som modern eh, discomusik då som de hade i bakgrunden. Ja, det är lätt mer alltså det var nog reklam för Kongo än för Sverige. Det var inte någon svensk, svensk. Nej, det var ju definitivt, det var så, det var så modernt dunka dunka då liksom. Det var det. Med trummor i bakgrunden på det där viset. Det var det inte bra. Nej, det tycker jag var ganska dåligt. Ja. Och Jonsoff han var väl lite vassare och Mattias Karlsson och de sa ingenting direkt. Det så var det det som man kan sammanfatta det hela att både Mattias Karlsson, Jonsoff och uh, Jimmy Åkesson de talade bara om att de vill liksom samarbeta med eh, alliansen. Jaha. De nämnde de nämnde ju inte att de, de sa så här 26 av LO-kollektivet idag röstar på SD. Ja, det stämmer. Ja, det var det enda det var det enda de sa. De nämnde inte socialdemokraterna att vi ska försöka vinna över röster från eh, från vänstern från eh, arbetarrörelsen och såna saker. De bara talade om att de skulle närma sig alltså Moderaterna och eh, Centern och liknande. De var helt inriktade på det. Inte ett ord om eh, liksom de svenska knegalarna inte. Då är då ärst ett högerparti alltså då. Ja, det är, om man inte visste det får ut så är ju helt uppenbart att de de pratade ut sagt inte om eh, den svenska eh, arbet liksom hur de svenska arbetarna, de pratade om verklighetens folk med och var ju helt inriktade på företagsamhet och såna saker. Är du är du besviken på Åkessonstal överhuvudtaget he hela hela lördagen alltså där? Ja jag, jag jag jag kan inte säga att jag blev särskilt imponerad i alla fall. Det utlovades ingenting. Det enda när Åkesson han menar på han var ju väldigt kritisk mot eh, Stefan Löfven att han hade svikit nyvalet. Ja. Han menar på att eh, Löfven ska avgå. Det är ingenting man snackar om utan ja, ja, det... de ska avgå. Ja, men det var väl ungefär, det var det tuffaste de sa då på hela han fick stora applåder men andra svarar liksom. Om det Ganska annorlunda. Om det om det om du jämför Åkesson 2014 då då var det ju där va? Ja. Och nu var det där så att säga och han har varit sjukskriven och sånt liksom har han har han tappat gnistan tycker du? Nej, han var väl ungefär Jag, jag tycker aldrig att han varit särskilt mycket gnista Åkesson det det är Sverigedemokraterna har har vunnit röster på skulle jag vilja tro att de har tonat ner allting med etnicitet och eh, svenska folket som ett folk och såna saker utan talar mer om att eh, det är kostnader med invandring och problem med kriminalitet. Det är ju det de har det är väl där de har vinner poäng på så att säga alltså. Ja. Därför att de inte de är ganska luddiga i kanterna. Man vet inte riktigt vad man har Sverigedemokraterna egentligen va. Det ja, även nu har de i alla fall gjort klart för att de är ett klart borgerligt parti. De är med i så ett 50 alliansparti tycker Göran Löforson. Och då ligger de massa till höger på den gamla förlegade Ja ja, så där uttrycker att det är en förlegad skala. Det har jag inte gjort lite förstått. Det finns en skillnad mellan höger och vänster. De som är för en eh, fri marknadsekonomi de räknar man idag som höger. Men det det var, var den bästa talaren utav dem som var som du det var det var och ja, det var det var det var det var det var det var det var ju inte alltså Mattias Karlsson och Josef talade inte. De samtalade med konferensierande, de höll inga tal. Aha. Det Men... gjorde väl det gjorde ju inte Kristina Vinberg heller. Det enda som den enda som talade var Jimmy Åkesson. Här, men jag jag tycker inte att det var något särskilt mycket att ta inte. Det här kom ju upp på på Sverigedemokraternas uh, Youtube-kanal sen va, men liksom 30 minuter med Åkesson, var inte det ganska kort? Skulle det inte ta lite lite längre talet. Ja, om man höll, ja men det var någonting runt den tiden, runt en styp sen halvtimmar var det ungefär. Men jag tycker att det, det blev inte mycket sagt. Hej hej den rösten liksom var var liksom Ja den andra höjda rösten om det var att han krävde ny, han krävde att eh, Leven skulle stå för nyvalet och avgå det var ända gången han visade någon egendom Det var inga inga inga speciellt tal alltså Nej Inte speciellt bra eller då det var inte dåligt heller Ja ja du vad jag, vad jag har vad har jag sagt jag tycker inte att det var mycket det mm. fanns ingen substans i talet han han krävde ingenting mer än en äh, nyval. Inga löften. Inga löften. <laughs> Vad de skulle göra. Eller eller det spelar ingen roll om han är sjukskriven alltså det partiet går ändå framåt det det går ju inte ner när han var borta. Nej men alltså svart, det, just, det det är så att det är ett protestparti. Ja, jo det är det. Det är ett miss missnöjesparti eller. Det som förvånar mig är att äh, du jag har letat i alla fall nu på äh, ja, jag är inte så hemma på dator och på nätet som vad du är, men jag har i alla fall inte hittat det. ingenting på Facebook, ingenting på eh, över lag, de har gått in på Youtube. Jag fick ju jag fick ju ställa fråga direkt till eh, Paula Bjeller. Ja. Men det verkar inte jävlar ha reagerat på. Jag ska köpa en smarttelefon som som är det är en Sony som har bra 995 kr. Ja alltså. ja, men jag frågade vad, vad vad tycker du om mitt inlägg mitt mitt eh, samtal med Paula Biler? Ja, det är ju skrämmande att hon vill låta dessa törr få stanna i Sverige. De ska ju skickas tillbaks till Syrien alltså. Ja, men men nu är nu är grejen där, och det är då jag undrar över till exempel sa Karlsbypa någonting om det. Ja, han tyckte att du att att du, att du snackar bra där. Ja men jag lyssnar ju inte på allting som han pratar om. Nej men alltså grejen är så, här. om du tänker efter vad Paula Bilder sa. Jag ställde en riktigt konkret fråga till henne så här: Är är Sverige demokraterna för att desertörer från de syriska armén som lämnar kampen mot islamiska staten och nosrafronten är terrorister? Har de rätt att få asyl i, asyl i Sverige? Och då stammade hon och svajade honom. Och så sa hon efter en stund. Vi har inte tagit eh, upp den frågan speciellt i vårt parti. Det är väl ganska skrämmande. Om det är någonting de borde ta upp så är det väl en sån sak i partiet. Men sedan så kom man fram till att de hade samma rätt som alla andra. Men då måste man tänka så här. För att kunna söka asyl. Det kan du inte göra. Det måste du göra i Sverige, eller hur? Du kan inte söka asyl från Syrien. De måste söka asyl när de har kommit till Sverige. Hallå. Ja, jo, jag tycker själ att att dessa törerna från Syrien. Ja, men det spränger då. Alltså de de säger så här nu en ena sekunder om att de vill minska invandringen och flyktingmotivationen. Sen säger de så här att de har samma rätt som alla andra att söka asyl. Då betyder ju det i klartext att Sverigedemokraterna är för att alla ska kunna komma till Sverige och söka asyl i Sverige och då måste de ju också få stanna i Sverige åtminstone under den tid det asylprocessen är klar. Sverigedemokraterna är alltså inte emot den stora asylmottagningen vi har. De ljuger ju. Det har ju Paula Bille klart och tydligt talat om för svenska folket när jag ställer frågan. Men de tar de talar mot sig själv också eller? Ja just det, ja, men alltså men jag, ibland undrar jag om svenskar helt enkelt så, förstår de inte det vad hon säger. Hon säger just det att de har rätt att söka asyl. All, hon säger när hon sitter i studiet att ett av Sveriges eh, viktigaste samhällsprogram med 100 000 av lyssnare så säger en representant för Sverigedemokraterna att alla har rätt att söka sig till Sverige. Ja då är de ju inte emot att det kommer hit massor kommer hit miljoner människor. Alltså jag vet inte jag vet inte vad jag har det partiet egentligen alltså jag jag får ingen grepp om att säga vad vad de vad de vill egentligen alltså egentligen det är öppen svenskhet till exempel va det ja. det det låter. Och sen så säger ju också Mattias Karlsson så här det vi ska komma över han sa han sa så här vi är redo att fälla varje regering som kommer att öka invandringen. Då inte spelar Då så där. Då inte spelat. Då har du inte en kamera på din telefon? Ja jo. Har har du inte filmat då? Nej, jag har inte vad, vad ska jag filma då lägga upp en massa i plats. Det där finns ju på Youtube, det finns väl massor av folk som filmar det där. Har du har du har du en mikrofon på din uh, telefon? att det ska finnas ett ljudmedel men jag vet inte fan hur man gör. Jo, för jag såg en reporter en gång som bara han höll fram sin mobiltelefon och spelade in ett samtal. Jo, det det finns för inspelning, det vet jag att det finns, Aha. men jag, jag, jag har inte lärt mig hur man använder det. Ja här, men när du när du använder din iPhone liksom, du har väl du har väl en, men en meny så att säga som du liksom går in på först då. En meny heter det väl. Jo, jo. Och sen går man vidare där så att säga. Jo, det finns hur mycket som helst men det, det vill jag inte prata om för det är ingen mäster på att göra klarar av och Och men jag vill säga med så olja och, och på musik och så där. Men använder... det vi kommer till det är just det när Mathias Karlsson som var representant för SD säger klart och tydligt att vi är redo att fälla varje regering som ökar att öka invandringen. De har dessvärre innan att på 120.000 om år. Det betyder att SD är alltså nöjd med 120.000 invandrare om år. De SD protesterar inte mot de här att de här syrianerna får automatiskt uppehållstillstånd i Sverige. Annars... Ja, det det det har de ju sagt nej till. Det har de har faktiskt sagt nej. De säger att alla ska det ska vara permanent uppehållstillstånd. Men de säger inte de säger inga siffror om de de har sagt så här att vi vill dra ner invandring till med 90 Det betyder ju då att eh, ungefär någonstans mellan 10 och 15.000 ska komma varje år. Jag tycker det är mycket bara det. Nu när när moderaterna börjar svänga alltså när de pratar om tillfälligt uppehållsstånd och gränsen ligger då på 3 år och efter 3 ja. efter 3 år så man tittar liksom om den här människan lever på bidrag och är arbetslös, kanske är kriminell, då får de nog inte stanna. Om de har ett arbete och kan försörja sig själv, då kommer de troligtvis ska få ett uppehållsstånd i Sverige va. Ja, alltså ja. de flesta får ju inget arbete alltså efter 3 år, vet du. Ja, men alltså man ska väl också säga så här vad men om man pratar om arbetslösheten det är ju faktiskt då, om du lyssnar så har du ungefär 60 arbete utan utländingar i Sverige va. Ja. Och 60 och svenskar är någonstans runt 80. Det är inte så där det är inte det är inte så att alla utlänningar är arbetslösa. Nej. Det det fungerar inte vi kan så fort. Villke inte så. ha en pizzeria vid ända gathörnan och kebab, det går ju inte. Nej nej men de massa men trots allt så har ju, Sveriges ekonomi vi har ju, åtminstone det som man ser det så har de flesta människor lika allsa gått ställt och mitt bästa argument mot argumentet att invandring är dåligt i sig då skulle USA och Australien vara världens fattigaste länder men de är världens rikaste och mest ledade länder så att invandring i sig skulle vara någonting negativt Men USA USA har ju stora utlandsskulder har de inte det de har ju stora skulder också mm. Jo men de största skulderna är inte utlandsskulder det är inhemska skulder man lånar av sig själv ungefär som Sverige gör va. Vi U lånar ju USA har ganska omfattande eh så att säga problem med de svarta och polisvåldet. Jo, men trots allt så består USA kanske 13 till 15 av svarta. Va? Eh det är 85 är det inte. Det är och även om de har stora problem så är det i alla fall USA världens mäktigaste nation. Det går liksom inte att komma ifrån satt liksom men däremot så är det svenska gör aldrig förstått varför inte det svenska det är ju det som är värt att att försvara bevara och kämpa för det svenska. Man kan inte när Sverigedemokraterna vill sjunga den svenska nationalsången då har det gått rätt ut för tycker jag. Hur var det 2014 då? Kan du höra det? Nej, det kommer jag jag kommer faktiskt inte ihåg hur det var då. Jag har ju faktiskt inspelare så det kan man gå till bak ja. och lyssna på. När det gäller Sveriges television till exempel, hur mycket svenska filmer och serier är det jämfört med de här gamla vanliga ständigt och jämnt amerikanska amerikanska filmer och serier som som som är i alla möjliga kanaler alltså det är på TV4 du vet Men det nu kommer nu kommer ju också det här SVT som en kommersiell kanal. Det är ungefär som jag kan få älla igen på. Vad är det folk vill ha? men det är ungefär som det svenska lantbruket men om folk när du går till affären så köper du det som är billigast. De flesta när ni gör det. Man har, man ser till, till sitt eget. Vad är det vad är det till exempel? De flesta eh, lyssnar på, de lyssnar på Todd Nab Gift. Det är ju nästan bara amerikansk musik. Vem är det som värnar det svenska? Du kan ju lyssna på, du kan ju lyssna på Sveriges radios PC där har man sina egna som rappare. Jo, det, men det är ju det är, men det är ju det massor av människor tycker om va. Det det fungerar ju på så vis alltså om man ger människor möjligheter att välja då röstar folk med fötter och konsumerar. När folk går i affären så Ja. Därmot måste man ha förutsättningar att göra svenska varor konkurrenskraftiga. Det finns ju inga annat sätt att göra sätta upp tullar och liknande. Det vänds så förlorar på det längden. Det är ju Sverige. Du... Det är ju tack för exporten som vi lever i frihandel har ju varit lönsamt för Sverige som där, nation. Där där det bor så att säga, enligt uppgift har vi cirka 4000 tiggar i Sverige just nu. Där där det bor så att säga, ser du några tiggar och liknande? Ja, det år är väl det är, brukar vi sitta några stycken, vi finns ju att det är ingång och utgång och likadant väl antagligen fem stycken kanske. Får vi på vintern också? Ja, det sitter väl ändå några stackare då också där alltså. Det jag förstår inte hur de står ut. Ge Ge i Länber bryr jag sig integer också men han, han går inte ut så, med, handlar så mycket nu men förr var det alltid någon tiggar som sa att eh, med, med någon kopp utanför mataffären där där borta. Ja. Nej det men jag tycker i alla fall att jag skulle önska eh, att det blev lite mer debatt. Jag fattar inte det han jag fick tala med Paula Bila du grämer mig att ingen jävel reagerade på det alltså. För jag tyckte jag klädd av socialdemokraterna långsint. Jag tog ju av några rosorna tyckte jag satte dem med ute på när va men inte en jävla reaktion. För jag jag såg i bilder från långholmen och eh, det det var ballonger såg jag men jag kunde inte se någon svensk flagga vet du. Jag tror inte det var fann... det någon flagga där? Ja. Ja, jag tror inte att tro. det var och, om det inte fanns en enda svensk flagga så måste man verkligen undra egentligen så det var bara de här ballongerna med med blåsipparna på då. Ja, det, det ja jag så tänkte jag faktiskt jag såg inte heller några flaggor som flaxade. Jag tänkte att nu jag i alla fall var någon sån där att det är liksom att stå och vifta med flaggor och och, och även och sjunga nationalsången. Var det mycket var det någon mycket flaggor där på långholmen? Svenska flaggor? Nej, Nej det var det inte. Inte en enda alltså. Nej. Oj. Ja då är det ju det det är skandal i så fall. Jo ja men det var nog sjöngit och svensk nationalsången heller. Nej. Nej, men jag är men det är viktigt att se i alla fall att förmodligen säger Socialdemokraterna de är för fortsatt asylpolitik för då Paula Biles axen med och ja. ja ja ja jag ska flytta på mig här nu. Men 20 Nej ja ja ja jag ska flytta på mig. För 20... jag ja. Ja. Sug enough 14 då var det bättre tal då. Åkeson. Nej, jag minns att det var samma skit ihop som du ungefär. Det var ingenting att höra på. Åkeson är ingen bra talare eller? Ja, kanske han är lyx liksom, så du de de har i alla fall bortåt en 15-20 av rösterna så tydligen så går budskapet hem i alla fall. Ja, de är närmar, närmar sig Moderaterna och det är många moderater som hoppar går över till SD nu ju. Ja, ja, ja, ja. Ja. Äh, men som sagt, det är många som röstar på. Ja, du kan inte allt om din telefon. Har du har du en bruksanvisning på svenska då? Ja, det finns på iBooks. Det har sen en en app till ja. telefonen. Och jag läste jag. jag läste en sak att det fanns 500.000 appar att ladda ner hörre. Ja. Det gör det säkert. Det finns hur mycket som helst. Ja, 500.000 ja. appar. Men en del en del kostar ju pengar också. Jo, det är klart. Det finns hur mycket som helst. Men hur hur har du lärt dig din telefon då? Har du liksom lärt dig själv så att säga eller har du läst? Ja, det? jag brukar fråga folk som begriper det på. Aha. Eh men jag kan hela märkan minsta när jag kan ju lyssna på radion och titta på SVT och ta ner lite saker och ting och så där men för övrigt jag är långt ifrån någon kunnig appvändare ja. det kan jag definitivt. Säga. Jag, kan, jag kan jag kan jag kan lyssna och läsa och och titta och och ja. lyssna på musik och ta ner och man har ju Youtube som är en fantastisk ja, sak. Ja, då har du så webbläsare då. Vad heter den? Ja, det är det är ju den här eh, Chrome eller Nej. Nej. Jag jag tänker jag vet inte fan vad menar man med webbläsare. Men när du, när du kommer ut på nätet alltså då måste du, då handlar den ry knapparna för att skriva in adresserna va? Eller det väntar ett tag förresten. Det finns inga knappar. Jo, men du skriver ju text va? Ja, men alltså gör dina bokstäverna, det finns inga knappar på en iPhone. Inte det. Nej, det är ju bara en plats skriva. Men det får han skriver du? förlåt nu svor jag. Men om du om du ska till en viss adress på nätet, hur hur får du in hur, hur får in den adressen då? Jag kan diktera. Tala in. Ja. Jag tycker jag får diktera så att säga det. Sverigekanalen snabbel och sverige.nu. Jaha. Men, men måste alla göra så då? Nej, sen finns det ju bokstäver. Bokstäver. Eller ja, du trycker du dubbelklickar på varje. A B C D. Men det typet tog konngen på fingrarna så blir det A och men, B och C. Men det går väl långsamt va? Ja, det går jävligt ja. långsamt. Jaha. Det är därför är mycket bättre att tala in då. Men du, det finns ju nånting så att det är Bluetooth svett, trådlös överföring och då Ja, jag vi... köpte ju tro, trådlösa hörlurar. Ja. Jag fick inte in dem. Jag frågade ja. den snubben som är elektrotekniker, han fick inte in dem. Jag frågade ni flera stycken. Ja. Jag var nere på Kjell och Company. Ja. Så där köpte de dem, ja. men inte fan, då de fick det inte heller det där att fungera. Nej. Här. Ja, jag förstår mig inte riktigt. På. Jo, för att du kan ju koppla ihop ett tangentbord också vet du. Så kan du skriva. Jo, jag har ett tangentbord hemma som jag skriver med. Men jag har ju fått ett Aha. ett problem. Jag var nere på jag var nere på där jag köpte tangentbordet alltså Microsoft. Ja. Men det blir dubbel, alltså det blir jag måste varenda gång stänga av min telefon. Annars blir det ss dd pk jj. Men så har vi en utlänning som var en datoraffär i fisset där. Ja. Han skrattar åt mig varje han skrattar han, han skrattar varje god nej och säger att eh, så här gör du säger jag. Ja men hur fan gjorde du då säger jag lite. Är ja. du bara gör så här? Ja men var då så här. Ja. Och så skrattar han åt mig och så får han det att fungera. Jag blir galen alltså. För Microsoft sa så att det det jag köpte det här tangentbordet, det här kan inte vi lösa. Men Aha. han kan lösa det. Jag vet inte fan var han kommer ifrån alltså men han bara skrattat åt mig. Han vill aldrig honom betalt heller. Nej det finns inga knappar att trycka på utan det gör det med fingrarna alltså du de här Ja men alltså man ja. man dubbelklickar på saker det men jag sen jag, ja. jag köper tangentbordet på Microsoft i Cirkla köpcentrum. Jag går ner och säger titta här, vilka problem jag gör. För varje gång som jag ska använda tangentbordet måste jag stänga av telefonen, sätta på telefonen och sen kan jag skriva va. Jaha. Nej vi vet inte vad det där är för någonting. Det där klarar inte vi av liksom. Och e, garantin har gått ut. Ta det i arslet. Jaha. E, det är ju appen till mig. Sen går jag till datobutiken där han är väl någon syrianer och litade. Då tar han fram och så Ja men så här gör du. Men du vet inte. Ja, men då... hur gjorde du då frågar jag? Ja, äh, liksom det är bara att göra så här. Du... Och så skrattar han åt mig. Ja, vad ska du ha för det här då? Jag tar ingen betalt säger han. För att det finns snysta utländningar också. Det, det, det är det trå trådlöst tangentbordet alltså. Ja. Men när hör, hörlurarna då man ska ju kunna man, det finns ju du får ju in på telefonen vet och titta där är så bluetooth va. Mm. Och och sen ska det, par, det ska paras ihop ju. Så par para ihop hörlurarna med så att jag får kontakt den ska ju söka va. Efter hörlurarna och där så. Jo jag vet det det är, det är väl som att automatiskt sätter in en router. Men jag har ju lapp jag har ju laptop den har ju bluetooth va men då måste man köpa en adapter sån blir en sändare. Det kunde jag köra med hörlurarna så så jag det är så vitt jag sett man på telefonen har inbyggd inbyggd sändare för Bluetooth. Så då hör hörlurarna funkar inte då. Det går inte att para ihop de. Nej, jag har klarat inte av det där och inte någon annan heller, men det är säkert något. Jag får gå tillbaka till cellarkomparna med dem för de löser det åt mig. När Åkesson höll sitt tal där, liksom var det mycket applåder och så där. Ja, enorma applåder. Enorma. Hur, hur mycket folk var det då? Det var inte så många, det var motsvar ja så det var hundratals men det måste vara tusen i alla fall. Ja, jag såg bilderna och mycket ballonger var det ju med en blåsippan va. Mm. Och så bilder så där från där. Och vädret var ju bra och den där moterdamostanten hördes bara lite grann så där. Ja, det var inte någonting att klaga på så där. Nej. Det... Tårtkängen var ju där vet du. Hon fick en egen tårta för utan i chef ja. i ansiktet. Hon var alldeles kladdig. Ja, jag kollade också på vad heter de om nu då? Jag heter på den här iPhone. Det finns ju notisbete Siri nu som de har koppla in för en månad sen. Ja, det där. Ja, tal. Ja, alltså du kan ställa frågor till exempel. Då ställer man frågan: ja. När föddes Gustav Vasa? Ja. Och då kommer det upp alltså sen. Då säger den så här att eh, jag hittar en sida på eh, Wikipedia. Och så står det där då, att han blev kung 1523. Ja. Och såna så. Det finns så det funkar, det funkar. Det står också att du kan ställa en fråga: Var var ligger närmaste pizzaria? Och då kan ni få vilka jävla svarar medast. Jag var ute nu senast på 1 eh, maj och hen jag var tillsammans med då så var vi med på platsen. Jag vill gärna gå och äta en pizza sån. Då ställer man frågan då. En pizza. Ja, vi köp man berg i Hudiksvall, det var ju jävligt nära och bra. Ja. Eh, en, en webbläsare har ju då bokmärken eller favoriter. Har, har inte webbläsaren i, i telefon samma sak. Du kan inte hålla på och skriva in var enda adress eh, hela tiden samma eller hur, ta, talar du in då? Säg bara det där. Ja, det, det går också att göra, fast ja. det kan ju bli fel. Det blir det blir ju mera fel när du dikterar än när du skriver in det. Jaha, man kan säga till exempel Sveriges Radio. Jaha. Ja. När jag ringer till exempel så säger jag. Jaha. När jag ringer dig då då trycker jag på menyknappen och då säger jag ring Sverigekanalen. Då ringer jag Sverigekanalen. Jaha. Vad heter vad heter den funktionen? Ja det, ni ringer kan både ringa genom Siri och genom voice over. Ja, voice over ja. Du kan i alla fall en del, men det är mycket som du inte kan på din telefon men som du ja, inte fattar. Jävlar anamma, jag inte kan på som det. Så du inte så du inte fattar alltså. <laughs> jag vet inte första frågan jag helt enkelt. Scenariot <laughs> också översatt. Ja, just det. Att prata med en gän från Azerbajdzjan liksom då så att han pratar ryska så läser översättaren det till svenska. Och jag pratar svenska så översätter inte ryska. Alltså vi kan alltså föra en konversation. När han pratar ryska och jag pratar svenska. Så kan vi prata med varandra. Skriv, skriv, skriv i alfabetet måste gå mycket långsamt hör du? Ja, nej men jag så du har jag så jag säger så här. Senat härben, hur står det till? Då svarar ju säger min mobiltelefon då. Då vill eller någonting där stinner på ryska då liksom och översätter. Ja. För då kan man ju alltså prata med en kines, alltså. Ja, jag hittade ett helle 2 va. Och om nu 5 gigabyte per månad skulle räcka, då har tar tar de 99 spänn, men då då måste man betala för både samtal och SMS och MMS då va. Ja, det blir dyrt. Men men jag ska inte hålla på ringa på det utan jag tänkte ju surfa så att säga och frågan är bara räcker 5 gigabyte per månad då? Det är ju det som är är inte vet Hur hur kan man se hur mycket man förbrukar förresten på data? Kan du se hur mycket datamängd du förbrukar per månad? Då då, då ska ju man 4466 eh numret och sen skriver man datamängd så kommer det direkt som ett SMS då att du har 40 megabyte kvar eller nåt sånt där. Brukar brukar du kolla det varje månad då? Nej, jag gör det väl flera gånger i månaden. Hur hur mycket datamängd hade du? Var var det 5? 4 Och det det förbrukar sig inte va? Jo, varje gång jag är utanför hemmet så förbrukar jag. Vad händer då då om du kommer över 4? Ja, då stängs den av. Ja så. Mm. Då måste jag köpa mer 69 kronor i giggen. Ja då. Vad gör du då? Då köper du flera gigg. Nej, det brukar ju på. Ja. Jag är ju klar med Itels. Alltså man när man är hemma kostar det ju ingenting. Ja, just det. Då kör man genom routern. Ja, jo. Och när man är utanför så kostar det. För till... Telet... Utanför hemmet. Så där är det... Men är det hörde jag i Finland. Där har de ju gratis... Där är det ju friviviv i hela landet. Tr trådlöst, ja, just det. Ja, och det är ju fantastiskt. Ja, så det är ju... Det känns nämligen jävligt mycket pengar på det är ju tusentals kronor. Till till Norge att ha ju då till exempel om det är 149 spänn per månad då ingår ju ingår ju fria samtal SMS och MMS och så har det ju kanske om det nu är nu 20 gigabyte då, per månad. Ja jag jag betalar väl någonting på 299 till Telia och jag har ett fyra bara och fria samtal och fria via mail och fria SMS. Så att ibland så kommer det över fyra Nej, jag har jag gjort det i tis. Men nu när man är ute och så här till exempel då och lyssna på Sverigekanalen och likadant då går det åt en hel del gig, men det går inte åt så mycket gig men däremot att titta på TV det slukar fruktansvärt mycket va. När du lyssnar på Sverigekanalen då hur gör det då för att komma in går du till sverigekanalen.com där då. Nej, jag tar tv in. Jaha, där tror jag. Tv in på funkar det då? Ja, just det. Men för det går inte det, det går inte att lyssna därvägen då ska man ju ha någon sociala webbspelare på något lag och det har ju ja, men tar du in tun in så funkar det perfekt. Då har man ju massor av stationer. Då har man ju alla av de stationerna som jag lyssnar på. Då söker Haninge, du på Vikinge Livinge ja. och oh. och Highmat och jaha alla de där. Då söker du på Sverigekanalen då och skriver in eller säger säg bara. Ja ja, okej allt allting alla stationerna ligger ju där så att säga va så som som jag laddat eh, ner då hur hittar det Sverigekanalen bland bland alla andra då liksom Nej den som eh, man säger så här, första när jag öppnar tunen då har jag ju eh, P1 P4 ja ah. eh P4 och så är Haninge och eh, Viking och Polka Häven och sen så gör jag två gånger så trycka med fingrarna uppåt och kommer ju att det Sverigekanalen och och radio och 88:an och några stycken till där. Det är ju tre kanaler jag har va. Jag har ettan och kanalen. Ja, men jag tänker jag har jag lyssnat bara på Sverigekanalen ett. Ja, just det. Och, och det... så radio 88 och sen det finns ju en hel del andra stationer men ja. så det är inga större problem och hoppar. Men man önskar att någon utvecklare det så att man kunde göra ungefär som på på radio liksom att man bara hade allting bredvid varandra så nu måste man ju varje gång så måste man ju först stoppa eh stoppa sändningen så där måste man lämna radiospelaren så måste man gå till nästa st station och så dubbelklicka på den och så trycka på play alltså det tar ju längst tid man kan alltså inte hoppa mellan kanalerna lika lätt som man gör på en radio va? nej och sen då kollar på tv också den där lilla skärmen är inte mycket vad det är så liten nej det är ju vad framförallt så, det drar ju enormt med med med data alltså när vi har tittat på tv eller och, och filmer och jag tittar på en film utomhus alltså när det måste använda ja så det går åt giggi då så att säga va det då försvinner de där jävla 4 giggen på eh... ja det behöver inte... sänd till jag tror inte det räcker en film alltså jag såg att de dy de dyraste jag kunde se i alla fall upp över 10.000 alltså om sen de senaste modellerna här då med med, med smarttelefoner det är en väldigt massa olika märken och man kan köpa man kunde köpa på Elgiganten nu en, en iPhone för, en för 2 <Dial1> en, en iPad för 2,5. Och det är det är en surfplatta det va. Ja. Men om ute om ute ska ringa men vad ska du då men en iPhone eller är det bättre att köpa en surfplatta? Men den är lite, lite större där en, en telefon går i alla fall ner är ju snyggt i fickan så här den är ju lite liten då. Ja det finns det finns ju hyfsat små surfplattor också. Då är det mycket bättre att ha en sådan om du använder, har en mobiltelefon ändå Då är det mycket bättre att köpa en sultplatta tycker jag i alla fall Ja det här var en, en, en den här Sony-modellen gick inte på 4G, den gick på 3G Jag kunde, jag kunde se, ser så... du? Ja jag har också bara 3G Jaha, då har du inte 4G i en nacka där Nej, alltså ja, från min står i alla fall 3G. Jag vet inte då. Det kanske går att uppdatera till 4G, det är möjligt. Ja, jag har inte fattat. För att den här den här Samsungen Galaxy, vet, du, den var ju tydligen ja. men den var den var långsam och så. Den var inte den bästa modellen. Den här den här 5000-appen en, en Samsung Galaxy vad den hette där var. Den var inte så bra tydligen, men men den här Sony-modellen har jag har mycket starkare processorer och vad det kallas det där tror jag. Ja, ja, det där är någonting som det där det där ut hundra 30 flyt gånger bättre än på mig jag är så dum så jag ska inte uttrama mamma Vad vad är vad är det som du inte fattar på telefonen då är det är det allt Inte fattar Men jag säger någonting som jag fattar jag är jag kan SMS och maila och lyssna på radio och titta på TV det hur, det hur hur hur skickar jag e-post då du har ett e-postprogram Ja en en symbol Okej skickar jag skicka e-post idag det går ju bra Du, du har en symbol va så har du tittat sånt du tar på typ då är ikonen ikon heter det väl. Nej, jag vet inte nu han jag mail. Det står mail då. Ja, får dra mail. Ja, och så skriver du in och och och ja. och sen har det en en knapp för eller inte knapp är det inte va vet jag. Nej, det är sänd. Ja. Vis, skicka. Ja, ja. Då ser ju det så. Men det var du, du har ju en webbläsare, det måste ju veta vad webbläsaren heter i alla fall va. Är det inte Chrome du har? Nej, jag gör det gör jag kanske det, men du vet jag inte vad nätet är. Jag har någonting som heter voice over. Ja, men men för att komma ut på nätet tar det väl en grej som som som du serad så du ser Sverigekanalen på eller tio inne och det där. Ja, jag ser på skärmen. Ja, men det måste... du måste Du kan ju titta läsa den eller du kan lyssna på den. Ja, men det finns ju en webbläsare som gör att du kommer ut på nätet via telefonen va? och det måste jag ha bokmärken så att du kan sitta och skriva in varenda adress hela tiden både spara spara. Nej men jag jag har ju ett exempel. Jag har i min telefon och sa jag ju en ett adressregister på på på på adresser. Ja. Ja, där, där som du sparar. Ja, det ligger ju där. Alltså jag har ju Sverigekanalen inlagt. Vad jag ju det är ett telefonnummer och din ja. mejladress och ja. andra uppgifter. Ja. Det där där går in först då när det ska ut, ut på nätet. Det menar kan göra för sig nu jag är öfnar mailkorgen och så tycker jag på skapa aha. och så tycker jag på eh, eh till aha. och då säger jag klicka eh, på diktera Sverigekanalen snabbt ha sverigepunkt nu. Och vilket operativsystem hade du? Du hade An Android eller vad var det? Då? Nej, jag har ju en jag har ju en eh, en iPhone. Det är Apple vad det är. Ja? ja, men vilket Jaha, det var där, I I I I o S Hette det i iOS heter det. Men det kanske gör. IOS heter det alltså det. Det är mycket möjligt. Ja. Men det blir ju inte jag med om, det viktigaste att det fungerar. Men jag menar 6 000, du kan ju köpa en smarttelefon för en 1000-lapp idag. Ja, men jag köpte min för ett par år sedan. Den kostar 6 000. Men ja, trådlösa hörl hörlur hörlurarna funkar inte att para ihop där då? Jo, men trådlösa hörlur, de skulle jag ha till tvn tänkte jag. Men det funkar inte. Och, och inte telefonen du skulle lyssna med trådlösa? Nej, ska jag ha trådlöst till telefonen? Jag har telefonen har jag gör ju med mig. Varför ska jag ha trådlösa hörlurar till min telefon? Jo, det finns också, vet du, telefonen har inbyggt Bluetooth. Och så Ja, på, visst, bara, men varför ska, bara... varför, ska jag, varför ska jag ha trådlösa hörlurar till den för? Men, men i alla fall i alla fall sammanfattningen utav Sverigedemokraternas uh, vårfest eller vad det kallades. Den, den jävla popmusiken de spelade på på filmerna var väl inte bra. Nej, det var det var inte svenskt det. Nej. Vad vad vad vad vad var det för liksom bilder man fick se? Var det vackra sommarhängar eller? Nej, det skulle vara något så rejävla humor som Andreas Karlsson. Jaha. Jag förstod inte vad humorn var. Nej. Herr häfte diskomodusik liksom men vad är det var ju förbud. Ja, det var kongolåtar, men det är kanske Paula Biller som gillar sånt. Hon gjorde ju en ja. Hon har ju också gjort någon sån där svärdemokun. Jag tycker jag i och för sig var bättre än blåsipans väg sån här äcklig det har jag aldrig hört. Ja, jo, hon har gjort en hon har gjort en poplåt som heter tillsammans. Ja, just det. Troligt ungefär den där musiken. Jaha. Det var Ja. De var då ungdomarna för ungdomarna gillar ju häfte popsikt. Ja, precis. Varför var det inte lite lite dragspel och, och svensk folkmusik? Där per gillar inte ungdomar, då får man inga väljare. Nej, ah, så. Det är norsor det är. Det är till för oss gamla gubbar som gillar sånt. Så. Men var det var nästan 1000 människor när det då eller kanske. Ja, det var fullsatt. Långholmen var fullt. Så så några ja. några invandrare som var bland publiken. Nej, ah, var väldigt lite. Ja. Väldigt lite. Det Nästa. var ju helt svenskt. Hur har det? Ja, det var nordisk ungdom som var där så då. Ja. Ja. Men det borde bli asilmat inte igång också tycker du. du kan ju. Du kan ju ta bilder. Ja, bild. men vad, vad ska jag filma det där för? Eller vet du vet du inte hur man gör? Har Nej, har inte Ja, jag kan inte. Jag är det där använder ju inte jag för jag liksom Ja. Det kan ju vara bra. Det ska jag göra nästa kom på ett spelmanstämmar där kan jag fotta. Men vad förskälla spela in Jimmy Åkersson är väldigt rätt ans vacker. För att du vet att de här de här de här telefonerna vet då har ju förstört för sån här företag nu som säljer digitala kameror så försäljningen har ju minskat va. M mycket jag visste men det var det är samma som med med allting liksom allting ligger ju på på Youtube och såna saker och det är ju väldigt musik konst. Det kan man ju lyssna på gratis idag. Det behöver ju inte att köpa musiken. Nej, nej. Och du kan ju framförallt är det ju bra att man läser tidningen. Vi har ju jag har ju få i från Expressen. Man får ju hela tiden blir uppdaterad från Expressen och de här sakerna. Ja. Oh. Och jag försöker jag ska bara avsluta samtalet nu att jag har kommit kommit fram sedan Expressen gjorde intervjun med president Al Assad där journalisten Hamadeh. Oh. Ja. Sen har jag kommer fram var enda dag till Ring P1 sen den artikeln det är det väl 3 veckor sen en månad nu. Och vill att beröma Expressen, men jag får inte vara med och prata om det. Därför att du du du säger det då de frågar vilket ämne du vill ta upp. Då? Nej, jag jag talar ju om naturligtvis. Jag vill beröma Expressen för att de har gjort ett paradigmskifte och nu bryter det eh, den tala media mediaöverenskommelsen åt man ska inte tala om eller med president Alassad och hans regering. Precis. Och nu har Expressen Aha. gjort det och drivit men inte ett jävla ord och från den där nationaliströrelsen är det helt tyst. Det är de som kämpar mot de islamiska terroristerna, de är utsatta för amerikanska anfall visst ingen som bombar dem ju IS dem också men i deras eget land. Och Katja Magnusson på Sveriges radio har nu som första svenska journalist gör reportage inifrån Syrien och då är det helt plötsligt ingen kritik utan hon säger precis det Al-Assad säger och säger att de som ligger bakom i IS och nosen fronter är Turkiet, Qatar och Saudiarabien. Det sker ett paradigm skifte, men jag tror att det svenska folket de fattar inte vad som pågår idag. Ja, du får inte vara med på Sveriges radion längre då. Nej, inte det här ämnet i alla fall. Nej, just det. För säger Radio... så. Men jag skulle vara roligt om han fick höra om det var någon var finns? Kan du du som du har kollar med någonting? Kan inte du fråga de här motgiftarna, alla de här när du har kalfstryper och allt vad de heter, varför tar inte de upp sådana här saker? Det är ju bara en enda jävla lång litania om problem i förorten och sånt där. Det här handlar ju om miljoner människor som är på flykt och liknande och vilka som ligger bakom de här sakerna. Att det är en stor islamisk våg som sker och det finns en enda stat i världen idag och det är ju Syrien som kämpar emot dem. Ja, presidenten där vilken religion är han då är han kristen eller nej han är allavitt det är en form av islam Ja så alla vitat det Ja vi kände inte ens till det Han var för inte läsa en bok så utav Aron Lund som heter Vägen till Damaskus han har nu skrivit en bok som heter Syrien brinner han är den kunnigaste på området han är väl ingen Assadvän men han är ju kunnig på området i alla fall det rekommenderar jag alla att göra. Ja, men jag vet inte har vi någonting med Syrien att göra egentligen? Vi får hitta massa desertörer, det är ju inte bra. Det vi får hitta massa flyktingar. Ja. De på det här påverkar ju miljoner människor som är på flykt eller lite när det. Det det är det man ska diskutera, om. vem vem sida står man på? Vi har ju eh, konflikter mellan Ryssland. Inte ett ord förresten från de här paisarna. Idag är det ju Europadagen. Idag är det ju också den stora fred eller den stora segerdagen i Moskva för 70 år när Sov Sovjet besegrade nazityskarna och likadant. De nämnde inte alltså de nämnde Europadagen men de nämnde inte alltså att det i 70-årsen andra världskriget i Europa tog slut va. Jag tycker att det är så jävla dåligt. När när var det när var det kommunisterna började bygga upp den här järnridån där de delade upp i Väst och Östeuropa du vet. Ja, det börjar man göra efter andra världskriget naturligtvis. Det var ju 1961 tror jag som östtyskarna började bygga Berlinmuren. Ja, det var det ja. Det var 91 som kommunismen föll så och, ja. och, och, och så och så där. Ja, 30 år däremellan. Ja du, nu får vi sluta prata för idag. Då får jag försöka lära mig min smarttelefon sen också då. Men jag kanske inte fattar allting heller, vet du. Ja, du fattar nog fan så mycket bättre än vad jag gör i alla fall. Jag får fråga dig sen. Men lycka till nu då. Vi säger så. Hej. Hej då. Ja. Ja, oh, nu börjar jag bli ruskertrött här kan jag säga. Jag har ju hållit på med... Det hade varit strömmarbrott på fredagen här uppe då. Det var inte så kul faktiskt. Det var väldigt... Väldigt... Plötsligt kom det bara ett strömavbrott så här var man, man. Det var ingenting gick sönder och sånt jag kunde starta upp. Men det är inte roligt alltså. Allting bara slocknar och så. Jag fattar ju ingenting vad som hände, men det var inte så långvarigt heller. Vi tackar. Ja, uh, det samtalet med Kent Andersson i nacka och ni kan också göra som Kent Andersson skickar. Eh, ekonomiska bidrag till eh, kulturföreningen Jarlhorna. Det finns ett plusgirokonto också som är 634 252-1. 634 252-1. Valfri summa. Så stöd gärna kulturföreningen Jölarhornet med ett litet bidrag på plötsjukkontot 634-252-1. Och eh, besök självklart sverjekanalen.com. Och? Och? Kort fördöjningar. Ja. Sverjekanalen.com har ju passerat 43 000 här under veckan var det väl. Och... Eh, Dela och sprid den adressen, gör det. Dela och sprid den adressen. Just nu har jag fått problem med Sverigekanalens Twitterkonto också. De har fått för sig att det är någon slags automatiseringstwitter jag håller på med. Och det går inte att verifiera koderna med mobiltelefonen heller. Så att jag har ett reservkonto så det här heter Dala Gunnar. Jag kan inte hålla på och tjafsa Maria nu faktiskt... Eh, uh, ja jag såg några bilder där på Twitter. Det var någon polsk kvinna som tog tåget i Stockholm och jag kunde inte se någon svensk flagga faktiskt och eh nu hämtas också att Sverigedemokraterna visar filmer med massa häftig popmusik som istället för svensk folkmusik och liknande faktiskt. Eh uh, ja, eh uh, men det såg ganska grönt och fint ut i inte ut i långholmen där. Det var väl uh, tårtkvinnan och några gapalser som står bakom avspärringarna där faktiskt. Det de polisen gjorde några ingripanden för ordningsstörningar faktiskt för man kan nämligen bli bortförd utav polisen om man störer politiska möten och liknande. egentligen borde polisen inte tillåta någon demonstranter närmare än 1 km därifrån faktiskt. Och 30 minuters tal. Men det här kommer upp på Youtube sen. ST har ju en en uh, Youtube-kanal där. Så att uh, vd-t var ju bra i alla fall. Uh, vad jag kunde se i alla fall. Uh, och så grönt och fint där börjar det bli. Jag har en sommarbild här på C-datorn också som Cykelsteff har tagit. Han höll ju tidigare också på med radiocykturerna. Han har ju bara en Facebook-sida kvar nu men jag har ju spart mycket av hans bilder. Han har ju iabla att cyklat och han håller på att simma och grejer han jobbade som på, på sekrets med säkerhet på Alanda faktiskt Stefan Dahlquist från till Vad är en fin cykelbild här. Han har cyklat cykla på den här stigen lite upptrampad i mitten här så han svängt till vänster eller höger. Men som sagt var det har varit en del regn här och kraftiga vindbyar och och, och så en del sol har det varit men så har det kommit en del regnveder också med svarta mån och sånt. Ja det behövs ju regn faktiskt för det ska kunna växa också. Och jag ser nu att det börjar då de första trädden har ju kommit, det kunde jag ju se den tjugosjunde de allra första där. Så nu börjar det komma lite mer också här och björkarna är ju snart på gång också så va men det är den där riktiga, riktiga värmen har ju inte riktigt. Men eh, det var väl en sån smarttelefon där för 995 spänn då på Netonet utan frakt så den betalde istället för att betala av. Och sen var det väl Tele2 hade ju 99 kronor per månad, 5 GB i datamängd som man betalade för eh uh, telefonsamtal läsa SMS och MMS va och så kan man köra med vanliga hörlurar med 3,5a eller aktivera Bluetooth köpa trådlösa hörlurar med Bluetooth där. Kulturministern har twittrat också att hon har hon har skojat med hon har helt enkelt skojat med kulturnyheterna om att filmavtalet har sagt upp. Och det var någon uh, film uh, som är filmbranschen så som förnekar det här hur det var. Dan Eriksson skriver också 1 maj svenskhetens svenskhetens tecken. Sara Larsson skriver så här: "Kom till Bråvalla för jag kommer dit Gipi skriver hon. Änglavakt i Göteborg överkörd av spårvagnen klarade sig oskadd", hör säger man både ambulanser och gajer på väg här jags nu kan jag inte twittra från Sverigekanalens twitterkonto där faktiskt. Eh 20.00 så ska vi hitta på någonting annat. Vi kanske eh sänder ut det här granskning Sverige har intervjuat en för detta partiledare för det nedlagda Sverige, det Nationaldemokraterna om alla problem och motdemonstrationer som var under det partiets eh period. Ärstids framgångar sakna motstycke svensk politik då är också. Men som sagt var det här, hela det här talet eller mötet kommer vi har ju varit har varit, varit filmat och det kommer upp se senare. Eh uh, ja. Uh, 9 maj här eh uh, 2015. Ansvarig utgivare Gunnar Andersson i Långsjö Tant City. Eh uh, vi hade med oss Karvstrypan uh, förut där på Skype. Så hade vi med oss eh uh, uh, Kent Andersson från uh, Nacka via Ja, inte en vanlig telefon, IP-telefon som fungerar normalt här från C-datorn. Det som är bra med Twitter är att man kan ju blockera om det är någon som publicerar otäcka bilder och sånt med halshuggningar och otäcka sådana här muslimer som skär halsen av folk. Och, och är det någon man inte tycker om så kan man ignorera eller blockera. Här har vi Ebba Börstor. Eh, verkligen en snygg sak från Uppsala, men det går inte speciellt bra för hennes parti. Hennes parti pastor vet han ja jag tappar bort den heter. Eh när hon tog över som partiledare för Kristdemokraterna så skönk partiet ytterligare något ner och mitt förslag till henne var att byta namn till Krisdömmokraterna. Alltså Krisdömmokraterna. Ja. Ja. Det är mycket kortreningar. Eh besöksvärlden.com ja dela och sprida den adressen på eh, Twitter och andra Facebook och sociala medier och till vänner och så vidare. Så fler hittar till Sverigekanalen punkcom varje lördag live sändning 16.00 sommarchemat från maj till september, måndag till fredag och söndagar. Programmen startar 18.00. Eh röda dagar på på vardagar kan vi så så ställs in Live-sändningen varje lördag 16.00. Medverkar via Skype, Sverigekanalen, är det 0225-601-43 stöd. Gjallarhornet, kulturföreningen Gjallarhornet här i Dalarna. Pluskontot är 634-252-1. Informationer och sånt finns på svärkenallen.com. Besök de olika avdelningarna där. Det sköts uppdateringar och så vidare. Besök också företagsannonserna på svärkenallen.com. Klicka på företagsannonserna och handla produkter från de företag som annonserar på svärkenallen.com. Det det ger eh uh, intäkter då tyder inte någon som har handlat från någon uta företagen där men det är mer än 200 anvisningar. Så att besök företagen annonserna och beställ produkter utav de företagen då blir det kommer det bli utbetalning den 15 maj här men äh, än så länge så står det bara noll där faktiskt. Och om problemen fortsätter på Twitter så får jag ju använda Dalagrund Dalagrundarnas konto här och andra också de här inbäddade grejerna. Eh vi har också jarrehonet.tk, jarrehonet1.tk, spegeladressen är natzon.tk. Och nu klockan 20 så har jag skrivit in i sommarschemat då olika program white voice är ju nerlagt. Eh jag tyckte jag stod att det var några gäster där som skulle hitta på någonting eget sån här men det det är Och jag hittar också resist.com har också live stream också nu i USA. resist.com. Eh det kommer lite uppdateringar och ändringar och grejer utav det här sommar schemat. Jag har jobbat en hel del med det här under veckan och det kommer justeras ytterligare och tackar Kim Kim Klim. Tackar Kli ja Eh, Kim Blomqvist i Älvaboda som twittrade lyssnar live nu på Sverigekranalen nu live från långsyttan icke-PK-webbradio skrev han in på hashtaggen svpool jag finns lite överallt på internet jag är inne på olika sidor och kommenterar och som mycket alltid återge adressen till sverigekranalen.com det har fungerat bra med det tekniska här du bootade klar ett onödigt program här från C-datorn också och B-datorn får vila också och den överlevde ett strömavbrott här på, på eh, fredagen blev det ett strömavbrott här men den den överlevde det faktiskt så att eh, om cirka en månad ungefär kanske va så börjar de här skattepengarna skickas ut så då tänkte jag beställa en sån här smart telefon faktiskt och försöka pilla på den lite grann som alla snorunga sitter på bussarna här när jag vart nere i Hedemora två gånger under våren här. Nu blir det inte för sig oktober när åsen putsar bort lite lite tandsten bara. Vi ska avbetala också. Det var en tidigare lagning från 2012 som var tvungen att laga här för 650 kr. Vi ska betala Närode föreningen i Stockholms Närode för allra sista gången också. Arnold Boström där från Sverigedemokraterna, Rickard Sör. 373 kr och sen är det slut där. eh uh, en Sony smarttelefon som inte funkade på 4G. Men jag kunde se på en karta faktiskt så fanns det 4G här i Långsuttan. Och uh, jag har sett ett par snygga trådlösa hörlurar som drivs med Bluetooth. Jag fick ju också då kablage och kontakter här, uh, flera stereokablar och adapterkontakter så att jag har kopplat in här nu och kan köra live från uh, HP 655 en laptop vilket att kommer kommer att uh, komma här men mest är det B eller C datorn och vi har kört på studiemikrofonen här Pratar med Farbo G också igår han lyckades uh, klanta till det lite grann förra lördagen på Radiostel blev det tju tjutande mikrofonen ruskar i rumgång där som hör på i evigheter det är lätt inte bra kan jag säga. Eh, Grannsting Sverige hade ju telefonintervju här med den nedlagda ledaren för Nationaldemokraterna. Det är vittnesmål från det demokratiska helvetet. Mark Abrahamsson berättar, jag var ju medlem i Nationaldemokraterna under tre år och sen dog så radde ändå också. Rådde ND också men det laddades ju bara ner. Det var inte så mycket så. Fungerade i det partiet faktiskt. Det var väldigt svårt att få kontakt med ledningen faktiskt. Man skickade e-post men det var väldigt sällan som någon hörde av sig faktiskt. Det sista var väl att jag delade ut lite gratis tidningar också där i eh uh, Josefsberg och Märsta och Siktunova, Nationell dagstidningen. När bara socker uh, bytte till sig 100 stycken Sverigeknappar också. Vi har ju också knappmärken här som ni kan fästa på jackorna med svenska flaggor och eh, även utan svenska stanna Sverige och rör inte mitt land också faktiskt. Eh korta punkt nu snedstreck eh ja, vad är det nu då? Lista 1 eller vadå? Nej, eh, men om ni går till svenskkanalen.com och sen går ni in bara på avdelningen nyheter så kommer ni hitta programschemat och ni kommer också hitta den här produkterna som vi säljer både vikingatröjor och böcker och såna här saker. Medlemskap i 100 kr per år. Ange er e-postadress. Vittnesmål från det demokratiska helvetet. Jag kommer grannsting Sverige 48 minuter och vi får höra Mark Abrahamsson tala. Jag vet inte vad han gör idag riktigt faktiskt. Jag tycker väl personen inte att han har speciellt lyckats som partiledare. Det var en hel del Missnöje med honom och det var en hel del interna bråk och grejer. Det var massa skandaler inom det partiet och Torpål som ska vi inte prata om som misshandla sin egen flickvän och såna här saker så att det gick inte så bra för det partiet nej. Det blev mer och mer, mer lokalt parti. Och även den här för detta partitidningen också nationell idag gick i slut, slutligen i konkurs där. Så live sändningen den 9 maj 2015 avslutas nu. Välkommen nästa lördag 16.00. Tackar Karpstripan i Karlstad och Kent Andersson i Nacka. Nu ska vi lyssna på vittnesmål från det demokratiska helvetet. Granskning Sverige kommer här. Det här är... samm den här tåna debatten. Det har ju varit en så ganska om...